Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA Aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime blog Mein Name ist Pascal und Timo darf ich auch wieder begrüßen. Moin Timo. Moin Moin. Ja, Finals sind Geschichte eigentlich das, was wir letzte Woche noch so ein bisschen ähm, ja, für nicht möglich gehalten haben, dass es halt äh, zu Beginn des, also zur Aufnahme des nächsten Podcasts schon alles entschieden ist, ist letztendlich eingetroffen. Ähm, Spurs sind Meister und ähm, da wir eine Menge Fragen zu den Finals bekommen haben oder so äh, Fragen, die hauptsächlich sich mit den äh, Heat und den Spurs halt beschäftigen. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht so in typischer Manier die Finals nochmal aufrollen, sondern einfach die Fragen beantworten und dann haben wir unsere persönlichen äh, Awards, auch so ein bisschen eigene Awards nochmal kreiert. Ähm, von daher denke ich mal, dass wir heute ein recht unterhaltsames Pro äh, Programm haben könnten. Was du jetzt wahrscheinlich nicht so unterhaltsam findest, ist, äh, dass halt deine Heat äh, die Finals verloren haben und Dazu haben wir ja insgesamt zwei Fragen, die sich halt nur mit den Heat beschäftigen. Mehr man, als verdient verloren. Ja, okay. Ja, ich meine, okay, wenn ich glaube, das war die historisch äh, größte Punktdifferenz zwischen zwei äh, Finals-Teams. Ähm, und wenn man jetzt mal den, den knappen Sieg in Spiel 2 ein äh, bisschen außen vor lässt, dann muss man schon sagen, dass die restlichen äh, vier Spiele eine echte... Ja, ein echter Schlag aufs Gesicht für die Heat gewesen sind. Und von daher, glaube ich, können wir da von einem verdienten Sieger, nämlich den Spurs, reden. Aber kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage ist wieder alles Fragen, die von anonymen Leuten auf unserer asgfm seite reinkommen sind. Und zwar, bei den Heat findet nach dieser Saison ein großer Umbruch statt. Welche Spieler aus dem aktuellen Kader sollten gehalten werden und inwiefern muss man sich verändern, um nächstes Jahr wieder die Championship anzugreifen? Was meinst du? Ähm, ja, das ist ja schon mal eine schöne Frage zu Anfang. Ähm, ich fange mit, mit dem ersten Teil der Frage an, also welche Spieler gehalten werden sollten. Also das sollte eigentlich klar sein, dass die Big Three möglichst gehalten werden sollten. Ähm, dann hat Eric Spurzler sich gestern auf der Abschlusspressekonferenz positiv zu Greg Oden und Michael Beesley geäußert und wenn man so ein bisschen den O-Ton rausgehört hat, sollte das auf eine Weiterverpflichtung hindeuten. Ähm, ganz klar Ray Allen, äh, den brauchen wir von der Bank. Dann äh, Norris Cole äh, und unseren lockerroom guy UD Udonis Hathen. Also das sind die, die für meine äh, oder in meinen Gedankenspielchen bleiben sollten. Ja. Oh. Um. An Starting Point Cards äh, Mario Schalmers hast du jetzt nicht genannt. Ähm, er hat sich ja oder er hat den Wunsch geäußert, ähm, bei den Heat bleiben zu wollen. Was meinst du, wie stehen da die Zeichen ähm, auf, auf Verbleib? Ich meine, die, ähm, die Teamchemie scheint ja schon immer gestimmt zu haben, gerade so zwischen der Big Three und ihn. War immer ein, eigentlich ein recht geschätzter ähm, Mitspieler, also so von meinem Empfinden, das, was ich mitbekommen habe. Ähm, nur du sagst jetzt wahrscheinlich, ähm, dass er nach den Finals äh, und wahrscheinlich auch generell der, der kompletten Saison nicht unbedingt gehalten werden will, sondern dass auf der Point-Guard-Position vielleicht eventuell sogar nachgebessert werden dürfte. Äh, ja, also, ja, ist jetzt ein bisschen hart ausgedrückt. Ähm, du hast auf jeden Fall recht. Äh, Ryu ist ein sehr beliebter Vogel in der Mannschaft. Ähm, und eigentlich war er ja auch bis zu dieser Saison immer ein verlässlicher äh, Scorer und hat gut in der Defense gearbeitet. Ähm, aber heute, oder in der vergangenen Nacht vielmehr, kamen ja Gerüchte um äh, Kyle Lowry auf mhm. und einen möglichen Wechsel zu den Heat. Ähm, wenn ich dann, wenn wir davon ausgehen, dass es zustande kommen könnte und ich mich entscheiden müsste zwischen Chalmers und Laurie, dann würde meine Stimme, auch wenn ich Chalmers wirklich sehr gerne mag, äh, an Laurie gehen, weil er nochmal äh, eine Stufe höher für mich einzuschätzen ist, was das Point Guard Spiel an sich ähm, angeht. Mhm. Ja. Also das sind ja schon fast so, also jetzt, wo wir schon von potenziellen Neuverpflichtungen reden, das ist ja schon, äh, im Grunde gehen wir ja auf diesen zweiten Teil der Frage ein, inwiefern muss man sich verändern, um nächstes Jahr wieder die Championship anzugreifen, also so ein Kai Lowry, wäre natürlich, ähm, zumindest für unser Empfinden, äh, ein Upgrade. Das kann man, glaube ich, ähm, schon so sagen. Also man muss davon ausgehen, dass bei dieser Saison, die er da bei den äh, Raptors äh, gehabt hat, dass er jetzt zumindest ähm, äh, die de defensive Toughness sowieso, die er hat, äh, mitbringt, ähm, verlässlichen Dreier, vielleicht, generell vielleicht verlässlicheren Wurf, als, äh, als ihn Chamas jetzt in dieser Saison gehabt hat. Wobei ich jetzt die genauen... Äh, die genauen Statistiken von den beiden jetzt nicht wirklich kennen. Ich habe halt so diesen Lowry äh, gegen die Brooklyn Nets in den Playoffs ähm, vor Augen und das war ja wirklich ähm, teilweise wahnwitzig, was er da geleistet hat, äh, defens sowohl defensiv als auch offensiv. Ähm, nur jetzt ist äh, Mario Schalmers natürlich nicht der einzige Name, der von Experten genannt wird, ähm, um die Heat wieder auf Vordermann zu bringen. Also äh, für den Fall, dass... Ähm Kai Lowry meinst du? Ja, genau. Sorry, ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas anderes gesagt und mich erneut versprochen... Ja, also um wieder die Championship angreifen zu können, wenn die Big Three ein Paycard hinnehmen sollte, und das hat ja Chris Bosch zum Beispiel angekündigt, LeBron James wäre dazu bereit, und ähm, bei Dwayne Wade habe ich jetzt noch nichts gehört, aber falls es so ist und man hat irgendwie, ich sage jetzt mal 10 Millionen US-Dollar zur Verfügung, hättest du da noch irgendeinen anderen äh, Wunschspieler? direkt. Ähm, wenn das mit Laurie nicht zustande kommen sollte, ähm, dann würde ich mir wünschen, dass man explizit auf die Bank eingeht, dass man eine tiefere Bank bekommt, ähm, die auch vor allen Dingen eine verjüngte Bank weil mhm. Wenn man mal überlegt, äh, was da so auf der Bank saß, äh, Chris Anderson wird, äh, wird nächsten Monat 36, Ray Allen wird 39 nächsten Monat. Judi uh, ist uh, Mitte 30, also das sind dann schon ja Spieler, die ihren Zenit erreicht haben, zum Teil auch überschritten haben und vielleicht würde auch mal frisches Blut da gar nicht uh, so verkehrt sein. Ja, das sehe ich ähnlich. Ähm Vor allen Dingen auch für die Zukunft. Ja, klar. Ich meine, darüber haben wir ja kurz gestern geredet. Ich finde, das ist ja jetzt... Ähm Eine ziemlich schwierige Sache, wenn jetzt wirklich äh, die Big Three, die gehen jetzt auch, also gerade Wade geht ja irgendwie so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Die Bank ist halt sehr, sehr, sehr alt. Greg Oden ist einfach körperlich alt. Das muss man einfach so Also ich weiß halt nicht, ähm, selbst wenn er bleibt, in, inwiefern er noch ähm, halt Saft im Tank hat, irgendwie um, äh, um wirklich als, als fitter Backup-Center da irgendwie ähm, eine Rolle zu spielen. Ähm, also nicht nur dieser, dieser Umbruch, der jetzt ähm, schon vorgenommen werden muss. Der ist halt schwierig, wenn man weiterhin jetzt noch dieses, äh, dieses limitierte Zeitfenster dieser äh, Superstars, in Anführungsstrichen, ähm, hat, um wieder nach dem, äh, nach dem Titel greifen zu können. Das, das wird, denke ich mal, jetzt eine riesige Herausforderung sein für einen Pat Riley und auch dann äh, taktisch für einen Coach äh, Spurstra. Um, ja. ja. Blöd gesagt, es ist do or die. Ja, Entweder man schafft es oder man verliert Äh, auf jeden Fall ein LeBron James, wenn das nicht läuft. Und äh, dann fängt man eigentlich bei Null wieder an. Ja, ähm, Ja, die, äh, Big, dass die Big Three aus ihrem Vertrag aussteigen möchte, ich glaube, da, davon könnte man eigentlich ausgehen. Also ich glaube, äh, eben habe ich gelesen, dass sie sich ähm, jetzt noch mal kurz treffen wollen, bevor sie irgendwie in Urlaub fahren und äh, darüber kurz mal was bereden werden. aber Wobei ich schon glaube, dass es ohnehin schon zwischen den dreien äh, besprochen worden ist. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass LeBron weiß, was er will. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, diese kryptischen Antworten, die er jetzt da auf den Pressekonferences äh, gegeben haben, äh, also ich weiß nicht, ob er da vielleicht noch ein bisschen äh, irgendwelche Leute zappeln lassen will oder auch ein Zeichen setzen will, halt, dass er, dass er damit nicht äh, happy war. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich an seiner grundsätzlichen ja, Überzeugung für die oder Liebe für die Miami Heat, äh, sage ich jetzt mal, dass sich da irgendwas geändert hat. Nee, er hat ja auch noch erwähnt, dass er und seine Familie sich hier wohl oder äh, seine Familie sich hier wohlfühlt, weil seine Familie sich wohlfühlt, dass äh, er sich dann auch wohlfühlt. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese ja, wie du sagst, kryptischen Antworten, das war auch so ein bisschen äh, LeBron ist, reagiert empfindlich auf Niederlagen, besonders auf finals Niederlagen. Ich meine 2011 gegen die Mavericks. Ich erinnere mich noch an ein Interview äh, nach oder kurz bevor die Äh, Preseason anfing, ähm, wo er meinte, er hätte sich zwei Wochen in seinem Zimmer eingeschlossen und wäre mhm. überhaupt nicht rausgekommen. Und ich glaube, das sind auch eher so die Gründe, warum er sich so kurz gehalten hat. Ja, ja also wie gesagt, das ist auch ein Stück weit äh, Kaffeesatzleserei. Ich glaube, nur wenn wirklich jetzt irgendwas unvorhergesehenes jetzt auch noch passieren sollte, dass, dass man jetzt sagt, nee, ähm, ich, ich mag den Pitch nicht, den ihr mir hier vorgelegt habt. Ihr könnt mir zwar das Geld bezahlen, also diesen, dass er halt kein Pay-Cup hinnimmt, wobei ich da äh, glaube ich auch nicht, nicht wirklich dran glaube, also dass er ähm, sagt, ich möchte so viel Geld wie möglich, dann bleibe ich hier, ansonsten bin ich weg. Das, so eine Situation kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Und äh, nee. selbst wenn sowas irgendwie im Ansatz, auch vielleicht mit Dwayne Wade, ich meine der Junge, der kriegt in den nächsten zwei Jahren, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 45 und 50 Millionen was er niemals ähm, äh, aktuell wert ist. Wenn er sagt, äh, hör mal, ich bin da jetzt aber eigentlich mit meinem Vertrag so weit äh, zufrieden und mit, dem, mit der Kohle, die ich kassieren würde, dann limitiert das die Heat natürlich in der Free Agency und dann nur mit der Mid-Level-Exception zu arbeiten und mit Minimalverträgen um die Bank zu verjüngen, uh, das, wird, das wird echt schwierig. Das, das wird nicht einfach, glaube ich. Vor allen Dingen, ähm, der Sinn der Sache, dass äh, LeBron will, dass der dass das Roster aufgewertet wird, ist das, er ich eben nicht in der Regular Season so verausgaben muss. Ja. Ich meine, man hat ja jetzt auch wieder gesehen, äh, wie platt er am Ende war. Ja. Und weil, weil einfach keine Unterstützung kam. Dann trifft äh, Bosch seinen Wurf nicht und dann ist es sehr, sehr dramatisch. Ich denke, das lag auch so ein bisschen daran, dass man ähm, so in den Finals untergegangen ist, wie man untergegangen ist. Ja. Um. Er spielt zu viel und hat zu wenig Entlastung. Ja, das, das äh, ist unbestritten. Vor allen Dingen halt äh, die defensive Entlastung. Ich meine, wenn es halt ähm, offensiv irgendwie auf ihn ankommt oder wenn halt mal ein Chris Bosch, der durchaus auch äh, seine Qualitäten auch in der Offensive hat, ähm, ja, wenn, wenn er da, ich sage jetzt mal, nicht wirklich abliefern kann, dann ist halt ein LeBron gefragt, aber da muss er wenigstens defensiv äh, entlastet werden. Sonst haben wir irgendwann wieder so eine Situation, dass er an beiden Enden sich vollkommen verausgabt 40 Minuten jede Nacht abreißt. obwohl das jetzt in den Regular Season-Spielen haben wir ja auch darüber geredet, defensiv nicht immer der Fall war, aber halt in den Playoffs und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn dann irgendwann mal in den Finals unter Bedingungen irgendwelche Krämpfe kommen oder Ermüdungserscheinungen, weil äh, so sehr er auch ein unfassbar krasser Athlet und Sportler und ähm, Kämpfer ist, äh, jeder Körper hat irgendwie auch seine Grenzen. Und ähm, von daher, ich, äh, ich bin, bin gespannt, was passiert, ähm, ich weiß ja auf jeden Fall nur eins. Für mich ist halt LeBron so ein bisschen die ärmste Sau der Welt, hat jetzt zum dritten Mal in den Finals verloren. Dieses Jahr konnte er wirklich nicht viel dafür, genauso wenig wie bei seinen ersten Finals halt mit den Cavaliers, auch gegen die Spurs. Das kann man ihn, glaube ich, nicht wirklich ankreiden. Also eigentlich war ich der Meinung, dass er, dass er sehr, sehr, sehr gut in den Finals gespielt hat und allzu viel mehr hätte er auch, glaube ich, gar nicht machen können. Ja. Vor allen Dingen, man muss auch mal bedenken, wie stark die Spurs sind und vor allen Dingen äh, Kawhi, wie er ihn verteidigt hat. Hm. Ja, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal irgendwie zu sprechen. Ähm, ja, nächste Frage, es geht halt um Dwayne Wade und zwar letztes Jahr hat Wade in den gesamten Playoffs aufgrund körperlicher Probleme nie zu seinem Spiel gefunden. Dieses Jahr hat er bis zu den Finals sehr ordentlich gespielt, in den Finals jedoch komplett nicht stattgefunden. Was waren die Gründe? Starke Defense der Spurs oder wieder einmal die Knie? Ja. Was meinst du? Kann man das wirklich auf die Knie schieben? Also ich würde sagen, vor allen Dingen äh, die Defense der Spurs. Mhm. Was die in äh, der Defensive geleistet haben, Green, Ginobili, Diaw, äh, auf, vor allen Dingen auf, äh, auch auf Wade, äh, die haben ihn überhaupt nicht in sein Spiel kommen lassen. Seine Cuts haben fast gar nicht stattgefunden. Sein Eurostep, der war irgendwie auch in den Finals überhaupt nicht da. Ähm, aber das mit den Knien möchte ich auch nicht ausschließen, weil ich glaube, bei ihm ist das schon fast so wie bei Greg Oden. Du weißt, dass da einfach nicht mehr alles bei annähernd 100% laufen kann. Und ähm, ich denke mal, das wird auch eine Rolle gespielt haben. Wobei das nicht... Äh, wo es keine Entschuldigung für seine ja, Arbeitsverweigerung in der Defense war. Ja, da, das ist halt das, was mir so richtig, richtig, richtig sauer aufgestoßen ist. Also, ich sage sowas normalerweise nicht, weil ich halt kein großer Fan von Übertreibung bin, aber ich schwöre es dir, ich könnte dir allein aufgrund der Finals bestimmt ein 15-minütiges Video von Dwayne Wade zusammenschneiden und das wäre, glaube ich, in einer Liga, jetzt. ich sage nicht genauso schlimm, Aber ich glaube, in, in einer Liga von, dem, von, der, von der defensiven Arbeitsverweigerung, wie diese ganzen schönen Highlight-Videos von äh, James Harden, die so im Internet äh, kursieren. Also, da das, das kann ich wirklich bei aller Liebe nicht verstehen. Wenn du gefrustet bist, weil dich weil der Gegner in der Offensive, ähm, weiß ich nicht, so, so, so, so hart rannimmt und äh, du irgendwie nicht, nicht wirklich ins Spiel reinkommst, da musst du doch als als ein so erfahrener Mann. Gerade wenn du weißt, dass LeBron defensiv auch mal ein bisschen Entlastung äh, brauchen könnte, dann kannst du doch nicht hin die ganze Zeit irgendwie hinter deinem ähm, ein Turnover verursachen, hinter deinem äh, Gegenspieler hinterherlaufen, irgendeiner macht's schon, und wenn irgendwie, weiß ich nicht, welche Situation da noch waren, irgendwelche Switches werden angesagt, ähm, Wade verpennt das total, läuft dann wie so ein wie so ein Huhn ohne Kopf irgendwie in der Zone rum und lässt dadurch irgendwie zwei äh, Leute an einer Dreierlinie stehen. Und dann wenn er ja, wenn er sich ja, also wenn er sich mal bewegt und äh, irgendwelche Leute mit mit Chris Bosch zum Beispiel ähm, doppeln will, ich meine so ein, so ein Bonner oder Dio, die ja dann irgendwie Big Men sind und Dreier werfen können, die müssen dann ja auch so ein bisschen am, am Perimeter verteidigt werden. Also teilweise wirklich eklatante Fehler, die die vielleicht ein Rookie machen dürfte, die vielleicht auch noch jemand, der zwei Jahre in der Liga ist, machen dürfte, aber doch bitte kein Dwayne Wade. Also ich habe es ich habe wirklich nicht verstanden was was Drei da, ja eben also er, er ist doch der er ist doch der Typ der eigentlich ähm, der ist doch Miami also wenn ja. wenn er mich vor klar hatten die auch mal weiß ich nicht so ein Morning und Hardaway und wie sie er alle heißen aber so Wade ist für mich dann mit der Ankunft von Shaq dann so irgendwie der das Aushängeschild der Heat gewesen und irgendwie dann jetzt so Auf seinen auf seinen, in, in Finals, obwohl er so gute Playoffs bisher gespielt hat, dann so irgendwie unterzutauchen und sich ähm, so demotivieren zu lassen vom Gegner, äh, das ist äh, fand ich hart, wirklich. Ich habe es auch wirklich nicht verstanden. Ich bin auch wirklich immer noch sehr, sehr enttäuscht, nicht mal sauer, enttäuscht von seiner Leistung. Hm. Nicht, nicht nur von seiner Leistung, aber er war wirklich die Krönung. Ich glaube, ich habe es ja auch oft bei meinen Tweets erwähnt, in, in der Nacht, in der Verzweiflung, Das war nicht der, D-Way, den wir kennen. Also, das war, weiß ich auch nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ja. Ich meine, alle, alle sagen jetzt wahrscheinlich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, der hat in der Offensive war jetzt halt nicht so effektiv wie äh, in, den, in der, äh, also bei den anderen Playoff-Spielen, wo er ja teilweise wirklich sehr hochprozentig und gut äh, gespielt hat, offensiv. Ja, aber ich meine, das ist, wie wir immer so oft sagen, so, ich meine, du kannst halt, äh, du wirst halt zu selten wirklich für gute Defensive belohnt, du kriegst aber auch wirklich zu häufig eine schlechte Defensive nicht in dem Maß angekreidet, sondern dann wird eher noch gesagt, du bist nicht effizient genug in der Offensive. Das war meiner Meinung nach überhaupt nicht das Problem. Weil ich, ich glaube, wenn wenn Dwayne Wade letztendlich die, die dritte Scoring-Option ist hinter äh, LeBron James, einem Chris Bosch und einem, muss man jetzt an dieser Stelle mal sagen, einem Lewis, der teilweise wirklich äh, So, solide Leistung in der Offensive gezeigt hat. James Jones auch, ja. wenn er gespielt hat. Ich glaube, der hat in dem einen Spiel innerhalb von vier Minuten vier Dreier versenkt. Ja, aber dann ist das okay für mich. Ja. Ich, ich erwarte nicht von, von Wade, dass er, dass er, weil er sein Spiel ja auch nicht verändert hat und immer noch so ein bisschen auf diesen, diesen ersten Schritt, von diesem ersten Schritt abhängig ist, ein bisschen so von seiner Schnelligkeit, Athletik und Pipapo, dass er halt nicht den besten Jumpshot, wie zum Beispiel ein Kobe Bryant jetzt noch im hohen Alter hat. Dann Ganz ehrlich wäre das für mich vollkommen okay gewesen, aber so, ähm, ja sorry, dann hat da hatte ich ein extremes Problem mit und äh, ich glaube, das sollte er sich jetzt auch mal in der Offseason angucken und ähm, sich dann vielleicht mal Gedanken machen, ähm, wie das mit seiner vertraglichen Situation im nächsten Jahr aussieht, was er der Mannschaft wirklich noch geben kann und was er denkt, was er noch äh, wert ist für diesen Verein, der ihn ja ein Stück weit äh, groß gemacht hat, ähm, ja. muss man dann sehen. Also ich will, jetzt noch, ich will jetzt nicht wieder als der größte Kobe Bryant Hater dastehen, ja. aber wenn er nicht mit mit seinem oder mit Pat Riley über seinen Vertrag spricht und auf ein paar Konditionen verzichtet, dann ist es irgendwie so diese Kobe Bryant Aktion. Ich will das Geld, aber kann, unterstützt dann nicht den Verein mehr damit. Ja. Also, das würde ich dann bei ihm genauso scheiße finden, wie ich das bei Kobe scheiße fand und finde. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass ähm, zum Beispiel Kobe Bryant, der auch so seine, eigene, äh, seine eigenen Schuhe hat und ähm, weiß der Teufel, wo, wo er die noch... Will, ja, ich meine, wo, wo die alle noch ihre, ihre Finger drin haben. Ich, ich glaube, James, da wurde gesagt, der hat durch diesen Beats by Dre verkauft von diesen dicken, fetten Kopfhörern, die alle immer aufhaben, hat er 30 Millionen gemacht. Stephen A. Smith hat gestern gesagt, haha, 30 Millionen, das glaubt ihr alle selbst nicht, weil er wohl davon ausgeht, dass LeBron James alleine durch diese Businessentscheidung noch mehr als 30 Millionen gemacht hat. Von daher, das ich glaube, ja, also ich meine, das sind alles teilweise echt smarte Typen, die ihr Geld irgendwie in Restaurants anlegen oder irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche Fonds vielleicht kaufen Immobilien, was, was weiß ich. So und dann ähm, Kobe Bryant hat, glaube ich, die für die Lakers eine Menge finanziell gemacht. Also ich glaube, ohne ihn hätten sie niemals diesen äh, multimilliarden schweren TV-Deal da äh, in, in LA. Ich glaube mit ich weiß gar nicht, wer es ist, Time Warner, ähm, äh, abgeschlossen bekommen. Ohne ihn hätten sie sicherlich nicht so viel Merch äh, abgesetzt, weil ich meine, für Lakers-Fans ist Kobe ja wirklich äh, äh, ein Gott. So. Also das ist jetzt schwer auszudrücken. Von daher glaube ich, dass es rein wirtschaftlich jetzt nicht schlimm war, ihnen ihn so einen Vertrag zu geben. Aber es ist insofern schlimm, dass er sein Team und die, diese, diese Salary-Cap-Situation dadurch extrem verkrüppelt. Also es ist zwar die Lakers gehen unterm Strich wahrscheinlich äh, trotzdem noch mit einem dicken fetten Plus raus, auch wenn sie Kobe jetzt äh, die äh, 50 Millionen oder ich weiß gar nicht 48 in den zwei Jahren bezahlen wollen. Aber sportlich gesehen für das, für das Teambuilding ist es natürlich scheiße gewesen. Das muss man natürlich äh, so hart dann auch sagen. Ja, ähm, die menschliche Seite. Ja klar. Ich meine, inwiefern das jetzt von Kobe? Ich denke mal er wird es ja auch gefordert haben, so ein Gehalt. Inwiefern sowas notwendig war, weiß ich halt nicht. Er hat wahrscheinlich einfach nicht mehr in den sportlichen Erfolg geglaubt und hat gesagt, dann will ich aber wenigstens noch ein bisschen äh, verdienen, wenn ich hier spiele. Äh, anders kann ich mir das dann äh, nicht wirklich erklären. Ähm, ja. Jetzt waren wir wieder bei Kobi. Aber zu dem kommen wir ja gleich auch noch. Ähm, wir hatten noch äh, Fragen zu den Spurs, dann lass uns mal zu den Spurs kommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wo haben wir sie denn? Ach da, genau. Eine Frage war, was meint ihr, wie lange ist Pop noch Trainer der Spurs und wie alt ist er? Er ja. ist 65. Ähm, halt auch schon alter Knochen. Ähm, ich glaube, ein, ein, zwei Jahre sehen wir ihn mindestens noch auf der Trainerbank. Also ich glaube, nächste Saison ist er wieder da. Er hat es ja auch gesagt, dass er, dass er noch Bock hat und dass er sich noch äh, für weiß ich nicht gut hält, oder gut genug hält, dieses Team zu trainieren, was er auch definitiv ist. Ähm, von daher, also ich glaube, mindestens zwei Jahre sehen wir ihn noch und ähm, solange Tim Duncan spielt, äh, bleibt er eh da. Äh, okay. Anders kann ich mir das nicht... Also die beiden, die sind ja auch Pech und Schwefel, weiß ich nicht. Vielleicht wenn Popovic weggeht oder so, oder wenn, wenn Duncan schon ein Jahr zurückgetreten ist, vielleicht wird er direkt ähm, Co-Trainer und übernimmt dann das Zepter. Kann ich mir auch gut vorstellen, aber ähm, ja, also ich glaube, Danken wird nächste Saison zurückkommen. Ich glaube, das hat äh, Parker gestern schon so angedeutet. Und Pop, glaube ich, bleibt auch mindestens noch zwei Jahre. Ja, unterschreibe ich. Sehr schön. <lacht> dann geht das schnell. Nachdem wir beide über die Heat so lange geredet haben, schon wieder, aber das ist äh, immer ein besonderes Thema dann bei uns. Ja. ja. Dann kommen wir zu dieser These, die uns erreicht hat. Mal. Ja. Ähm, wenn die Spurs dieses Jahr nicht auseinanderbrechen, das heißt Duncan und äh, Popovic noch ein Jahr dranhängen, sind sie auch nächstes Jahr wieder ein großer Favorit auf die Championship Tja ich, ich bin erstaunt, dass sie in diesem Jahr so unfassbar gut gespielt haben, ohne den ganz großen weiß ich nicht, Free Agent Move oder in der, in der Draft den ganz großen äh, Fisch, den sie sich geangelt haben Ähm, von daher glaube ich, dass dieses System und wenn die Mannschaft da zusammen bleibt, dass sie dieses System auf jeden Fall noch weiter spielen können. Dass die auch bestimmt wieder eine 50-Siege-Regular-Season irgendwie auch vorbei stellen können. Ähm, ob die jetzt nächste Saison immer noch der große Favorit sind, da muss man halt abwarten, äh, was mit einem Kevin Love oder einem Carmelo Anthony passiert. Äh, welche Super Teams eventuell in der nächsten Saison da noch zustande kommen können, wer in der Draft voll einschlägt, in der Free Agency, was auch immer. Aber ich glaube halt schon, dass die Spurs halt definitiv wieder ein Team sind, das da im Westen unter den Top 3, 2, wie auch immer landen wird und dann mal gucken. Oder was meinst du? Meinst du, jetzt ist echt äh, Schluss langsam? Ich, ich, seit, ich weiß nicht, seit drei, vier Jahren denke ich jedes Mal vor der Saison, Also eigentlich eine gute Saison spielt sie kommen in die Playoffs, aber dann war's das. Ja. Aber jedes Mal aufs Neue fliege ich mit dieser Meinung auf die Fresse. Und äh, sie stehen am Ende entweder in den Conference Finals oder in den Finals und holen dann einfach mal so die Titel. Also ähm, äh, ja, Es ist schwer vorzustellen, dass sie nächstes Jahr wieder in den Finals stehen. Aber mhm. ich glaube schon, dass sie auch wieder unter den Top 3 landen werden im Westen und dann In den Playoffs ist alles möglich. Hat man ja an den Maps gesehen. Ja. Wie viele haben von einem Sweep geredet in der ersten Runde. Und wie sie sich dann angestellt haben. Also Ich glaube schon, dass sie auf jeden Fall zu den, äh, zum Kreis der Favoriten gehören. Ja. Ich glaube auch. Im Westen, ich meine, bei den Thunder glaube ich nicht, dass sich da allzu viel tut, zum Beispiel. Die Clippers habe ich ja immer noch ganz weit oben. Äh, Portland, wenn die ihre Bank wirklich jetzt nochmal äh, verstärken... Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die irgendwie so mit den äh, mit Homecourt Advantage auf jeden Fall äh, was zu tun haben ähm, ja, also ich und im Osten äh, wissen wir nicht äh, was mit Chicago passiert, ob Miami wirklich so diese ähm, ja, diese diese irgendwie äh, vornehmen kann und weiterhin so erfolgreich bleibt, von daher so großer Favorit auf die Championship finde ich jetzt schon so ein bisschen verfrüht zu sagen aber ich glaube, äh, wir sind uns einig, dass es auf jeden Fall oben mitspielen können und dann äh, freuen wir uns denke ich mal dann auch auf die Ball, oder auf, auf das Team wieder und auf den Basketball, den sie spielen. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich glaube, äh, von den Spurs können wir noch nicht weg, weil ich glaube, wir müssen uns jetzt nochmal über Danken unterhalten. Und Kobi. Und Kobi, ja. Denn gestern gab es die Debatte... Ich glaube, die war äh, auf ESPN First Take und dann ähm, hat sich das so ein bisschen auf Twitter und äh, Facebook ausgeweitet. Ähm, Duncan oder Kobe, wer hatte die bessere Karriere? Was meint ihr? Ja, dann lasse ich dir den Vortritt. Achso, ja, freundlich. Ähm, okay. Gut, also, wenn ich jetzt mal einfach nur gucke, was haben die beiden erreicht? Weil ähm, sind da zweifellos Ihren Basketball zu vergleichen ist ja immer schwer. So, also ich weiß nicht, wie ich jetzt einen Big Man mit einem äh, mit einem Shooting Guard also oder Michael Jordan 2.0 irgendwie, Kobe hat da ja so ein ähnliches Spiel gehabt oder sich Moves abgeguckt und so. Äh, weiß ich halt nicht, wie ich die basketballerisch großartig vergleichen soll. Deswegen so, alleine jetzt mal von den, von den Karrieren her, ähm, haben sie halt beide fünfmal die Meisterschaft gewonnen, waren beide mal ähm, MVP. Nun war... Ähm, Tim Duncan zweimal der MVP und Kobe halt nur einmal. Und in den Finals, in denen sie gewonnen haben, ist Tim Duncan dreimal der Finals MVP geworden, Kobe halt zweimal. Und wenn ich jetzt denke, so wer die, wer die bessere Karriere von den beiden hat, oder hatte, dann ich denke, da kann man beide Seiten argumentieren. Einerseits, wenn du jetzt, wenn du jetzt von Vom Wirtschaftlichen her und von der Beliebtheit und von dem, weiß ich nicht, von dem High Life, das man so geführt hat, dann muss man natürlich sagen, ist Kobe viel besser vermarktet gewesen und einfach auch der größere globale Star irgendwie als Tim Duncan. Aber allein vom Basketballerischen her, mit so einer mit, mit, mit so einer guten Organisation wie den Spurs, auch sowohl defensiv als auch offensiv immer so bis ins hohe Alter noch um, so krass ein Faktor zu sein, weil ich glaube, äh, hätte Tim Duncan jetzt Finals MVP gewonnen, da hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Äh, von oh, daher ich, ja, ist... Ja, ich würde sagen, Tim Duncan hat einfach die bessere Karriere gehabt, weil er gerade so zu, zu diesen... Ähm, zu seinen, bei seinen ersten Championships halt so der Spieler wirklich der Spurs war. Und Kobe ja so ein bisschen... Ähm, Diesen, diesen Batman-und-Robin-Gedanken hat, hat man jetzt, kann man sagen, okay, Tim Duncan hatte gerade auch am Ende dann Tony Parker. Kann man sagen, aber ich finde, dann ist ähm, Kobe, der mit äh, Shaquille O'Neal und ähm, Paul Gasol seine Meisterschaften gewonnen hat, ähm, finde ich schon, dass er da irgendwie so ein bisschen mehr Hilfe gehabt hat. und ähm, Bitte erschießt mich nicht, Lakers-Fans, ich gehe mit äh, Tim Duncan weil ich es einfach unfassbar finde, so auch jetzt in drei Jahrzehnten einen Titel zu holen, jedes Jahr irgendwie ähm, 50 Siege mit den Spurs zu holen, die gesamte Karriere hat, einfach seine gesamte Karriere war ja er total der Siegertyp, ohne Auf und Ab und ohne menschliche äh, großartige Probleme. Ich gehe mit, aus Sympathie und äh, vom Sportlichen her, dann wahrscheinlich eher mit dem Danken. Was meinst du? Ich habe mir vorhin die Fragen notiert, Mhm. Und unter die Frage habe ich ein Wort bzw. einen kurzen Namen geschrieben. Timmy. Ja. Ich gehe auch mit Danke. Ja. Aus den genannten Gründen. Ich, ich finde es... Es find, richtig ist, schwer, aber Timmy ist für mich der größere. Ja. Ich meine auch halt einfach solche Vergleiche nicht, weil wir vergleichen auch oder äh, andere Leute vergleichen ständig ähm, LeBron mit Jordan und Wir haben es auch schon mal kurz angerissen so und ich will da jetzt auch gar nicht großartig äh, drauf eingehen, aber das ist einfach so dieses, wie willst du, du kannst Kobe und Jordan wunderbar vergleichen, meiner Meinung nach, weil die, die haben einfach auch vom Spiel her, sind die sich echt ähnlich, also ja. mehr, mehr oder weniger, die spielen zumindest dieselbe Position und Kobe hat sich ein paar Moves halt bei Jordan abgeguckt. Äh, die kannst du meiner Meinung nach gut vergleichen, aber wie, wie willst du jetzt einen, einen Tim Duncan, der äh, als 38-Jähriger oder ich weiß gar nicht, 36 ist er jetzt, glaube ich, irgendwie immer noch ein formidabler Ringbeschützer ist und im, äh, reboundet und weiß ich nicht, in der, in der äh, im Angriff dann ab und zu mal ein and Roll läuft und äh, in der Zone scored. Ich weiß nicht, wie ich das sportlich äh, vergleichen soll. Also, das geht gar nicht. Nee. Also ich sag mal, so einfach so rein, rein sportlich, romantisch finde ich halt Dankens Karriere schon besser Und halt, ähm, ja, Kobi ist halt der, der einer der Aushängeschilder der NBA und ein Superstar, äh, den man überall auf der Welt erkennt. Ob man, ob es jetzt bei Duncan genauso der Fall ist, äh, weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber, ähm, ja, weil beides unfassbar, unfassbar große Spieler. Und ich weiß gar nicht, warum es nötig ist, da jetzt eigentlich auch äh, irgendeinen vor den anderen irgendwie zu stellen. So, Ich hätte, hätte mich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so, so, so krass äh, in diesen Gedankengang reinbegeben, wenn ich wenn die Frage jetzt gar nicht gekommen wäre. Nee. Ja. Aber was ich auch noch... Äh, ich habe dir doch gestern geschrieben, oder vorgestern, äh, NBA TV, die Vergleiche, da, die sie auf einmal ja. gezogen haben, mhm. wo ich dann äh, Vergleich lesen muss von LeBron und Oscar Roberts. <lacht> das ist echt groß. Wie zur Hölle? kann man die beiden vergleichen? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich... Wie? Ja, ja. Das ist... Ja, führ deinen Punkt weiter aus. Mit dem das, ja, ich, das Problem ist, ich kann da gar nichts aus, weil es eigentlich total hirnrissig ist. Ja, Ich weiß gar nicht, wie ich Oscar Robertson überhaupt mit den äh, Point Cards von heute vergleichen soll. Weil ja. damals gab es noch nicht mal eine Dreierlinie, als er gespielt hat. Er hat als Point Guard äh, ein Triple-Double pro Saison aufgelegt, das weiß ich noch. Wo, wo ich mir auch denke, das ist unfassbar, so aus heutigen... Äh, Aus, aus dem heutigen Blickwinkel so, also einfach mal konsequent als Point Guard 10 äh, Rebounds pro, pro Spiel zu holen und 10 äh, Assists noch zu spielen und dabei auch noch eine unfassbare Scoring-Maschine zu sein, also der war ja äh, Ja, vor Dingen nicht knapp, nur irgendwie 10,2 Punkte zu machen, sondern weiß nicht, waren glaube ich 20,2 Punkte. Ja, also gerade ich glaube, ähm, bevor er in Milwaukee war, war er irgendwie bei, ich weiß Cincinnati oder so irgendwo da in Ohio irgendein Team, das es halt schon äh, nicht mehr gibt und in Vergessenheit geraten ist. Wenn man sich da die Zahlen anguckt, dann denkst du, dass es ähm, eigentlich ein Spieler von einem anderen Stern gewesen, aber ich. Vor allen Dingen, der stand ja im Schnitt, weiß ich nicht, ich glaube, 45 Minuten auf dem äh, ja. Platz. Aber wie, wie, warum? Also, sorry, warum macht das einen Unterschied? Klar, wenn du mit Oscar Robertson groß geworden bist, ich bin's leider nicht. Ich hätte ihn echt gerne ähm, so live miterlebt. Aber äh, Point Guard in einer komplett anderen Ära, wo das Spiel komplett anders war, jetzt nicht nur die Gegenspieler und die Athletik und äh, sowieso, sondern das Spiel einfach auch grundlegend äh, anders war, ohne Dreierlinie, ohne nichts, äh, mit anderen Regeln. Den jetzt mit LeBron, äh, warum? Das ergibt keinen Sinn. Also ich, das sollen dann die Leute äh, von NBA TV da ihr Sommerloch mitstopfen, aber... Ja. Vor allen Dingen, das ist dann auch noch von... Ich meine, wenn Fans das untereinander machen, okay, mein Gott, aber wenn das dann von solchen Leuten kommt mit der NBA, oder von der NBA kommen. Ja. Ja, ich weiß aber nicht, wo. Also, sorry, ich kann da eigentlich gar nichts, gar nichts Richtiges zu sagen. Da fehlen mir auch ein Stück weit die Worte, weil das ist für mich so an den Haaren herbeigezogen. Naja. Ja. Eine Frage haben wir noch, und die hat nichts mehr mit den Finals, doch indirekt was mit den Finals zu tun, aber die kommt halt von einem, der schon etwas länger im Urlaub ist und damit, wo nicht so ganz klar kommt. Ja, das kann sein. Entschuldigung. Nee. Ähm, die Frage, äh, hat sich KD mit seinen Tweets nicht lächerlich gemacht? Bezogen auf, ähm, also die Tweets waren bezogen auf Kawhi Leonard mhm. und ähm, er meinte, dass es am System liegt, dass er so stark gespielt hat und mhm. dass das gleiche irgendwie passieren würde, wenn man Paul George da reinwerfen würde. Ja. So kurz zusammengefasst. Vielleicht sollte man jetzt auch noch sagen, irgendwie irgendein, ich glaube, der Typ, der da, der das getweetet hat, war gar kein bekannter Typ. Also jetzt irgendwie im Sinne von irgendein ehemaliger Spieler oder irgendein Rapstar oder so. Hat einfach einer gesagt, ich würde Kawhi Leonard auf jeden Fall Paul George im Moment, also den Vorzug geben. Und dann hat KD einfach nur ganz ja, eloquent geantwortet, you trippin, also irgendwie, er liegt falsch, wollte er damit wohl sagen. Und ja, so ist es halt gekommen. Also, ich weiß, warum auch immer KD äh, die Notwendigkeit gesehen hat, auf diesen Tweet äh, von dem jungen Herrn zu antworten. Aber ja. Vor allen Dingen, da gibt es Leute, die schreiben irgendwelche Liebesbekundungen an die Spieler. Da antwortet keiner drauf, aber auch sowas Belangloses haut KD gleich sowas raus. Ja, soviel zum Thema. Ich bin bescheiden und dankbar. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Ja, was, was meinst du jetzt? Also, hat er, hat er sich damit lächerlich gemacht oder einen Ton vergriffen? Ja, lächerlich gemacht ist immer so relativ. Also lächerlich macht sich Swaggy P. Ja. Ähm, okay, die sich jetzt äh, lächerlich macht. Na, nein, Also wenn man bedenkt, der Kerl ist gerade MVP geworden. Es äh, kommt in die Blüte sein, äh, Blütezeit seiner Karriere und hat da nichts Besseres zu tun als in seiner Offseason, die etwas vorzeitig war. Äh, auf Twitter rumzusuchen und irgendwelchen Leuten zu antworten, womit er eigentlich gar nichts zu tun hat. So, no. Also äh, lächerlich, ich es übertrieben. Ich meine, jeder kann seine Meinung haben, aber man muss sie ja nicht unbedingt immer kundtun und schon gar nicht in sozialen Netzwerken. Ja, das ist das auf jeden Fall. Ähm, er ist Was hast er ein... du denn dazu? Er ist ja nett, dass er äh, zum Beispiel das System der Spurs lobt. So, das habe ich jetzt gedacht, wäre nett. Andererseits muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, Paul George als erste Scoring-Option und so ein bisschen auch äh, teilweise als Alleinunterhalter der, der Pacers. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Paul George ähm, heute schon All-Star oder Superstar-Status erreicht hätte, wenn er in San Antonio spielen würde und sich diesem System unterordnen würde einfach jetzt mal so aufs rein Basketballerische. so Ich meine, klar sind äh, sowohl Kawhi als auch Paul George ähm, sehr, sehr gute Verteidiger. Wobei ich aufgrund der, der Help-Defense, die äh, Kawhi zum Beispiel in den Finals gespielt hat teilweise und den Job, den er da in einigen Positionen halt ähm, oder Possessions ähm, bei LeBron geleistet hat, würde ich ihm jetzt sogar im Moment sogar fast den, den ähm, Vorzug vor ähm, Paul George geben. Äh, da kommen wir ja später noch zu. Genau, also so rein defensiv. Da kann man jetzt auch wieder sagen, ja okay, aber Paul George verteidigt das Perimeter besser. Kann ich wieder sagen, ja, er kann aggressiver draufgehen, weil er halt ein Roy Hibbert steht. Aber da kann man jetzt lange drüber schwafeln. So. Einfach nur äh, für mich, mich hat Kawhi einfach geflasht. Ähm, ja. Also ob, ob das wirklich so eine, so eine Systemsache ist, äh, weiß ich nicht. Ich könnte zum Beispiel dann auch nicht aufschließen, dass wenn Kawhi irgendwie ähm, ins, ins, ins kalte Wasser geworfen wird und gesa gesagt wird, ey, Danny Granger hat sich verletzt, ähm, sieh mal zu, dass du uns 20 Punkte gibst und er ähnliche Quoten wie Paul George dann teilweise wirft, dann ja? glaube ich, kommt er auch auf 20 Punkte bei den Pacers. Meinst du gerade Danny Green? Green? Nee, Kawhi Leonard meine ich. weil ja, mhm. du eben Danny Granger gesagt hast. Ja, Danny Granger, äh, Paul George war es ja so, dass äh, Danny Granger hat sich verletzt und Paul, äh, Paul George hat dann gesagt, das ja, okay, ich habe das, das war ein Denkfehler von mir, entschuldige. Ja, kein Problem. Also ich weiß nicht. Für mich ist Paul George immer noch so der, der, ähm, der bessere Spieler stand heute einfach wegen seinem Two-way Game. Ähm, nur ob Kawhi da jetzt noch viel verfehlt, um die spielerische Klasse eines Paul Georges zu erreichen, weiß ich nicht und ob er ihn vielleicht sogar irgendwann mal überholen wird, kann ich auch nicht ausschließen, weil ich sehe einige Sachen Einige fundamentale Sachen, die Kawhi Lennart vielleicht auch so im Ballhandling und seine seine Defensivintelligenz, so die sehe ich teilweise echt besser als bei George. Offensiv natürlich ich etwas schwächer. Ich glaube, ein endgültiges Fazit können wir erst ziehen, wenn Tim Duncan seine Karriere beendet hat. Ja, dann werden wir vielleicht mal sehen, was Kawhi Lennart wirklich leisten kann. Eben, weil dann wird viel mehr Verantwortung auf ihn zukommen. Aber zu der Sache zurück, also äh, das halte ich jetzt allein von KDs äh, sportlichen Argumenten, die er angebracht hat. Und um das jetzt kurz zu machen, ich sehe es natürlich genauso wie du, ich verstehe halt nicht, warum er irgendwie die Notwendigkeit sieht. Ähm, ich glaube, er ist gerade irgendwie in Hawaii und macht da äh, guckt sich da irgendwelche Vulkane oder so an, äh, dass er da irgendwie in seinem Hotelzimmer sitzt und da äh, irgendwelchen Leuten tweetet. Verstehe ich nicht, warum er das macht. Und ähm, tweete ihm nachher auch mal was, mal sehen, ob er <lacht> antwortet. <lacht> mal gucken, ja. Und dann okay. vor allen Dingen Kawhi Leonard hat ihm das Leben in der Regular Season schwer gemacht und in den Conference Finals. Da kann man auch einfach sagen, so anstatt irgendwie ähm, anstatt da irgendwie großartig drauf einzugehen, ey, Respekt an, an Kawhi Leonard, so, was er da gespielt hat, und dann kann man immer noch sagen, Paul George ist der bessere Spieler. Die Meinung kann man ja von mir aus haben. Aber, Aber ich finde, als Spieler braucht man so eine Meinung nicht zu äußern. Ja, äh, Das sollen andere entscheiden, jeden. finde ich. Und das passt halt überhaupt nicht zu seinem Ey, ich bin der nice Guy. Ich bin, äh, ich bin irgendwie so bescheiden und äh, konzentriere mich nur auf meine Mannschaft und mich selbst und so. Das sind dann so Sachen, die, ähm, die sein, sein Image, wovon ich oft geredet habe, dass ich, äh, dass ich einfach nicht denke, dass ein, dass ein Spieler, der so, so eine Qualität hat, wirklich so un, wie sagt man so uneigennützig und bescheiden und sonst was ist. Also das ist so diese, dieser, diese Tweets, die kollidieren für mich so ein bisschen mit seinem Image. Und, er hat ähm, halt keine so weiße Reste, wie wir mal alle darstellen wollen. Ja. Und auch, daran finde ich auch eigentlich nichts Verkehrtes, weil warum soll man sich verstellen, nur um anderen zu gefallen? Genau. Nur, Aber dann ja. soll man das auch, finde ich, regelmäßig in die Öffentlichkeit tragen und sich so verhalten, wie man denkt, man sich verhalten muss oder wie man ist und sich dann nicht irgendwie vor den Kameras, ja, ich erinnere mich jetzt mal gerne an seine äh, MVP-Rede zurück. Mhm. Das hat ja wirklich alles irgendwie gestimmt, so dieses Mr. Nice-Geil-Überhaupt. Ja. Ich finde, dann sollte auch bei solchen öffentlichen Auftritten dann auch den richtigen Kevin Durant zeigen. Jeder Mensch hat Ecken und Kanten. Und ich finde, das macht einen wesentlich sympathischer, die zu zeigen, als so scheinheilig dann zu sein. Ja. Hart ausgedrückt. Ja, das ist das Problem, das ich habe, So, weil ich jetzt einfach generell ja immer schon der Meinung war, Guck mal, Kawhi Leonard, der ist auch nice Guy irgendwie, der ist, der ist schüchtern äh, teilweise sogar mit den Medien. Der ist äh, keiner, der sich irgendwie in den Vordergrund rücken will. Der hat ja nicht mal Twitter, Instagram, Facebook, äh, was weiß ich was es da noch gibt, irgendwie MySpace oder Google Plus, was auch immer. So, der, der hält einfach komplett seine Schnauze und ihm kaufe ich das zu 100 ab. So, weil er will einfach, er will einfach so mit den, ist eh nicht so mit dem Tanken. Der, der, der will gar nicht so. Lass die alle machen und. ähm, ja. Bei KDs äh, Kredibilität äh, ist es natürlich dann schwierig, aber was mich am aller, allermeisten gestört hat, wenn man sowas sagt und man hat aber Abermillionen-Follower, warum löscht man den Tweet? Schiss in der gekriegt. Ja, aber es ist doch offensichtlich, dass es jeder gesehen hat so und jede Sportseite stürzt sich da sofort drauf, macht Screenshots und so. Warum löschst du denn da den Tweet? Ich meine, was hat er denn dann für eine Aktion? Dann steh doch auch zu deinem Wort und sag Paul George ist, äh, ist gut und ich, äh, ich habe ja nur den äh, Spurs irgendwie Credit für ihr System gegeben äh, von mir aus. Aber dann äh, vor allen Dingen, also ich, das, ist, das war ja einfach, das war eine Spitze gegen Kawhi Leonard und das kann er niemals wieder anders darstellen. Du kannst das System loben, du kannst sagen, Paul George würde in das System, äh, in das System reinpassen und noch bessere Leistung abliefern. Aber warum zur Hölle muss ich den Namen Kawhi Leonard nehmen? Ja, weil er halt auf den Tweet geantwortet hat, wo es um Kawhi gegen Paul George geht. Aber ja, wie gesagt, ich, ich verstehe, was ja, du meinst. Ja, ich Ja, Ich finde es auch nicht weiter irgendwie erwähnenswert. Ich finde einfach, ich habe hab jetzt auch äh, inhaltlich irgendwie schon glaube ich alles dazu gesagt. und äh, ja. Lächerlich ist es vielleicht nicht, aber nee. es gehört sich auch einfach nicht. Ja, es, man, man kann sowas sagen, okay, dann kann man auch sagen, äh, ich glaube, er hat ja jetzt auch mittlerweile irgendwie eine Entschuldigung oder so, oder eine Entschuldigung, glaub, die keine, keine Entschuldigung war, also so eine höchst ironische Sache, äh, hochgeladen. das soll sowas? Ja, kann man machen. Das, das, das zerstört irgendwie das komplette Bild von ihm. Ja. Ach, aber... Ich meine, gut, ich habe immer schon... Also, gut. Das, Du, du wirst jetzt äh, KD, KD, äh, ich hab, wir haben da schon mal drüber geredet, wenn du einmal die Spitze erreicht hast, dann wird es halt einfach noch steiniger da oben zu bleiben und ihm wird jetzt auch so ein bisschen der Wind entgegengeblasen. Äh, so ähnlich, nicht so schlimm wie LeBron, weil LeBron ist noch ein Stück weit ein Sonderfall, aber ähm, KD, also solange er auch vor allem keine Championship hat, wird er wird er jetzt glaube ich vermehrt äh, sich mit äh, Kritikern ähm, ja, irgendwie auseinandersetzen müssen. Ich werde es nicht machen, so ich versuche einfach seine, seine sportliche Leistung zu beurteilen und dies für mich über jeden Zweifel haben, aber ich muss dann irgendwie auch mal die Leute von ihrem ja, von ihrem äh, Boot holen, sodass die äh, dass die NKD wirklich irgendwie diesen, diesen absoluten Saubermann sehen, weil irgendwie, ich glaube, sowas gibt es auch gar nicht so, Alter, wenn das du so keine. eben, wenn du so gut bist, Alter, du kannst dann du kannst nicht äh, hingehen und sagen, äh, auch bei dieser Mr. Unreliable-Sache, so, was, die haben das wirklich über mich gesagt, so Und dann noch so mal ganz schnell gefangen. Ja, okay, aber ich verstehe das so. Aber sein Gesichtsausdruck, als, als er davon gehört hat, der hat eigentlich gesagt: So, was sind das für die Vollidioten, die bei, bei so bei Klatschblatt arbeiten? Ich bin doch hier der absolute Man in äh, Oklahoma City. was wollen die vor von mir. Vor allen Dingen, du hast den Abend vorher, oder den Abend nachher vielmehr, abgeliefert und eine deiner besten Leistungen in den Playoffs gezeigt. Äh, dann hast du sowas doch einfach nicht nötig. Vor allen Dingen, warum äußert man muss sich doch als Sportler? Ich meine. Ich kann mir vorstellen, wie schwer das ist, dauernd Kritik abzubekommen und dass sich Leute über einen äh, lustig machen oder sonst was. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist. Aber denen entgegenzugehen, das spielt den nur mehr in die Karten. Warum also nicht einfach auf dem Platz antworten, wie er es getan hat und dann ist doch gut. Cool. Ja. Das muss er noch lernen. Das musste LeBron lernen. Das musste ein Kobe Bryant lernen. Und ich bin mir sicher, ein Michael Jordan musste, auch, musste das auch lernen. Ja. Ich glaube, das ist auch so. Yes. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen... Ähm, also nur an dieser Stelle, wir sind ja beides keine Hater irgendwie von KD. Nein. So, Es, es ist einfach nur nervig, weil ähm, seine, seine... Ich sag jetzt mal, seine Jünger... Das ist ja genauso wie diese ganzen ähm, äh, teilweise verblödeten äh, LeBron James-Groupies, ähm, äh, die irgendwie alles... Ähm, ja, nie irgendwie was mal kritisch hinterfragen. Und das ist einfach so eine Sache, in so eine Einstellung, mit der man eigentlich nicht... Äh, Nicht großartig weit kommt, wenn man sich halt objektiv über einen Menschen oder über Basketball oder sonst irgendwas äh, unterhalten möchte. Von daher, das war jetzt einfach nur so ein bisschen, ähm, ich glaube auch, dass es keiner wirklich cool fand, so mit dem Tweet und äh, ob es jetzt ein großes, äh, so ein großes Ding ist, äh, wie es aktuell wirklich äh, ja, ist oder gemacht wird, äh, weiß ich halt nicht, aber für mich war es halt auch so ein äh, What-the-fuck-Moment auf jeden Fall. Und ich denke, äh, Der Mann, um den es sich dreht, der sitzt jetzt irgendwo mit seiner Siegeszigarre, seinem MVP Award und seinem äh, und äh, dem Titel und denkt sich Ich habe aber einen Ring mehr als du. Ja. So und dann ist er fertig mit der ganzen Sache. Ja. Definitiv. Ähm, gut, jetzt haben wir wieder eine Menge oder ziemlich lange über die, die, also die Fragen beantwortet. Und die waren aber auch heute wirklich ausführlich, die Fragen. Ja, gehe ich auch davon aus. Ich glaube, so wenn man, äh, wenn man eine Frage gestellt hat, hat man die in aller Ausführlichkeit beantwortet bekommen. Ähm, ja. Bevor wir uns in der nächsten Woche so ein bisschen, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, die Liga aus einem satirischen oder so ein bisschen auch ironischen Blickwinkel angucken und so ein paar äh, Spieler verprügeln, äh, verbal natürlich nur. Ähm, Swaggy P. Ja, ich glaube, der wird nächste Woche so ein bisschen... Äh, wobei, ich, ich, ich mag ihn ja total. Da, ich auch. So, ich auch, gesehen, auch seine Freundin, äh, da, hat er, da hat er alles mit richtig gemacht, so würde ich sagen. Also äh, Bin ich zwar nicht, äh, nicht neidisch drauf, aber sage ich äh, Hut ab. Ähm, Ach, und für alles Swaggy P, damit meinen wir Nick Young. Ja, natürlich. Äh, Nick Young von den Lakers. Äh, ist aber ein Phänomen, ist ein, äh, was er teilweise dabei bei Twitter raushaut oder wenn er da von TMZ gefilmt wird auch auf dem Platz äh, das eine oder andere Mal, also ist ein ist, ist jemand, Type. ja nur ihn würde man dann wahrscheinlich eher in diese negativen Schecked in the Fool Awards äh, äh, reinpacken als das, was wir heute vorhaben denn wir machen unsere eigene Award Show so ein bisschen, und zwar mh, die Awards von der NBA, die wurden ja vergeben, also die wird sich <lacht> und äh, MVP und ähm, weiß ich nicht Most Improved wir haben einfach mal so ein paar inoffizielle andere Awards, die das, die nochmal einen anderen ja, Blickwinkel oder ein ähm, bisschen das Ganze bereichern sollen. Und äh, beginnen wollen wir dann einfach mal kurz und knapp, kannst du ja mal sagen, wer denn so dein Überraschungsteam in dieser Saison gewesen ist. Also mein Überraschungsteam sind die Bobcats, bzw. jetzt Hornets aus Charlotte. Ähm, dass sie in die Playoffs einziehen, ich glaube, damit hat keiner vor der Saison gerechnet. Ähm, und am Anfang der Saison sah das auch wirklich nicht danach aus aber wie man sich dann gesteigert hat äh, kontinuierlich und vor allen Dingen äh, zum Ende hin ich glaube eine der besten Defensivmannschaften der Liga gestellt hat mhm. ich, das verdient wirklich eine Menge Respekt und deswegen sind sie mein Überraschungsteam. Ja, das kann ich sehr gut verstehen denn äh, die habe ich auch auf meiner Liste gehabt aber letztendlich müssen wir uns ja auch so ein bisschen widersprechen. Und äh, ich habe da noch so ein bisschen meine meine zwei anderen Überraschungsteams äh, aufgelistet. Das sind zum einen halt äh, die Portland Trailblazers, denen ich halt nicht zugetraut hätte, dass sie ihren Scheiß so zusammenbekommen, sage ich jetzt mal. Und äh, wirklich auf, ich glaube, am Ende wurde es halt Platz 5 im, im starken Westen. Äh, Damien Lillard, Lamax Aldridge, unfassbar. So die Bank, ähm, konnte man irgendwie äh, ja Wie sagt man, ähm, den Schein erwecken, dass sie verbessert worden ist. In den Playoffs hat man gesehen, dass da äh, immer noch eine Menge Luft nach oben ist. Aber Portland auf jeden Fall, äh, coole Saison. Und ähm, ich habe mir gestern halt noch mal auf äh, Grandland, äh, Grantland sorry, äh, .com, da von Bill Simmons, äh, diese, diese Basketball- und Popkulturseite, die Season Previews äh, angeguckt und mal geguckt. Äh, Wie so Experten wie Bill Simmons und Jalen Rose, ähm, vor, was sie so vor der Saison sagen und wie viel Recht die dann letztendlich haben. Und die hatten die Phoenix Suns an Platz 29, also als schlechtestes Team im Westen, als zweitschlechtestes Team der NBA. Und dann muss ich sagen, und das war ja so ein bisschen auch das Mindset von, äh, von vielen NBA-Fans, ähm, ja, dafür, dass sie dann äh, sehr, sehr knapp die Playoffs im Westen verpasst haben, mit so einer Truppe, ähm, war, glaube ich, dann für alle... Und den den ja, eben, also Dragic, der war... Ja, Ich habe auch äh, vor deiner Zeit hier im Podcast, als wir über die äh, All-NBA-Teams, äh, beziehungsweise über die MVP-Ladder, also so welche Sleepers bei MVP gibt, da wurde ich ja noch so ein bisschen belächelt, als ich... Ähm, Als ich Gohan Dragic mal gesagt habe, aber unfassbare Saison gespielt und ähm, zu ja. Recht MIP geworden. Ja, zu Recht, absolut. Ich meine, ich habe zwar für Black Griffin gewotet, weil ich halt äh, wusste, dass er, dass er bei der MVP war keine Chance hat, aber halt sich extrem verbessert hat und ähm, ja aber es ist ja natürlich immer schwierig, so einen schon fast äh, Superstar irgendwie zum MIP zu machen. Da hätte man auch äh, Paul George den Award wieder vergeben können, aber ja, ja also lange Rede, kurzer Sinn, also Dragic ähm, hat sich's verdient. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also von daher, du, Charlotte, ich, Phoenix. Warum ähm, Portland eine dazwischen. Kleine, kleine Erwähnung an Portland, weil man das, denke ich mal, dann auch würdigen darf. Der nächste Award Fall. ist dann so ein bisschen der, der, ja, wie sagt man? Gibt es da irgendwie einen coolen Namen zu? Ich glaube nicht. Den äh, Oldie des Jahres, also der beste Spieler über 33 Jahre, haben wir jetzt einfach mal genommen. Ähm, ja, wen hast du da? Wer ist der Ach, wenn ich komme ins Schwärmen, wenn ich über ihn reden muss, aber es ist einfach Tim Duncan. Dieser Spiel, der fasziniert mich einfach, der Kerl. Der fasziniert mich. Mit Ende 30 noch so abzuliefern, der eigentlich der Star der Mannschaft zu sein, sein Team zum fünften Mal zum Titel zu führen. In der Regular Season schon überragende Zahlen aufgelegt, ich glaube knapp am Double-Double vorbei. Ähm, also Punkte und Rebounds. Also für mich ist es Timmy. Ja, ich hab, wir haben gestern darüber geredet und ich habe gesagt, eigentlich gibt es ja nur zwei ähm, Alternativen oder zwei äh, Spieler, die mir spontan auch eingefallen sind. Und beide spielen sind Texas, beide sind The Big Man und ähm, ich habe mich dann jetzt einfach äh, für, für Dirk entschieden, einfach wegen äh, 21,7 Punkte pro Spiel. Das ist halt eine unfassbare Ausbeute eigentlich schon für, für einen Typen in seinem Alter. Gerade nach der Saison, die er auch im letzten Jahr hatte. Beinahe halt diese 50-40-90-Saison, also 50% Field-Goal, 40% von der Dreierlinie, 90% von der Freiwurflinie. War einfach, also Ich, ich finde es echt krass. Also Dirk ist für mich auch ein Stück weit ein Phänomen. Leider halt nicht so ein, so ein Two-Way-Player wie Timmy es vielleicht sein mag, aber dafür halt immer noch ein sehr, sehr, sehr guter Scorer, den auch die meisten Teams... Wahrscheinlich gerne in ihren Reihen hätten. Auf jeden Fall. Ja, der nächste Award, da die Draft ja jetzt äh, vor der Tür steht, geht es um den Stil der diesjährigen unfassbar starken, tiefen, starbesetzten Draft. Und ja, das war ironisch. Ähm, ja, wen hast du da als äh, Stil der Draft? Anthony Bennett. Nein, Quatsch. <lacht> Ich habe es mir so ein bisschen einfacher gemacht Was heißt einfacher gemacht? Offensichtlicher gemacht vielmehr mhm. Meine Stimme geht an Michael Carter Williams An 11 gedraftet Und führt dann in allen drei wichtigen Statistiken Die Rookies an 16,7 Punkte, 6,2 Rebounds Und 6,3 Assists pro Spiel Also ich würde schon sagen Für einen, der nicht in den Top ten gezogen worden ist Dass man da von einem Stil reden kann Kann. auf jeden Fall ich meine, wo geht es der erst geworden und wenn man mal guckt, wer alles vorhin gepickt worden ist Victor Odadipo, okay cool Anthony Bennett, brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden weil ähm, der hat da ich auch. ich äh, gebe dem noch zwei Jahre Zeit ja, ich glaube da kann noch was kommen ja, mich auch, also ich will jetzt erst noch mal äh, was sehen bevor ich wirklich schlecht über ihn ähm, rede äh, die, Cavs sind, die Cavs sind schuld da haben wir uns schon mal drüber unterhalten ja. die Cavs sind schuld bin ich auch der Meinung, aber Äh, nichtsdestotrotz, Otto Porter wird vorher gepickt, gut, Cody Zeller, äh, Alex Lenn, Nerdlands Noel, kann auch nichts dafür, Kentavious Caldwell Pope, CJ McCullum, oh, dann kommt Michael Carter-Williams und da muss ich echt sagen, so ähm, ja, hat man bei Philly vieles richtig gemacht äh, für mich ist er ja so ein Stück weit äh, unverdient Rookie des Jahres gewonnen, allerdings er kann er nichts hatte dafür. Das am einfachsten. Ja, er kann ja auch nichts dafür, wo er spielt. Ähm, e also ihn, er, er ist da so ein bisschen. Es äh, äh, ist, ist schwierig dann so wirklich gegen ihn zu wettern, weil äh, er kann im Grunde gar nichts dafür. Und äh, persönlich ist es ja dann schon, wenn man sagt, ähm, Victor Oladipo ist äh, der bessere Spieler oder Trey Burke hat die bessere Zukunft, was auch immer. Äh, ich glaube, die drei haben alle eine große Zukunft, egal wie das ausgeht. Ja, ich glaube, wenn es äh, wenn's aus dieser Draft irgendwie Leute wirklich mal in, ja, weiß ich nicht, in so ein... Boah, Finale schaffen? Ja, Finale weiß ich nicht, aber so ein Dunstkreises eines Stars, irgendwie bei irgendeiner star wahl dann könnte es, glaube ich, schon äh, einer von den dreien am ehesten werden. Wobei von Lernst Noel haben wir ja noch gar nichts gesehen. Ähm, also ich glaube, das wird auch nächste Saison eine Überraschung werden. Ja, also ey, ich, ich meine, ich bin ja jemand, der, der generell ja auch mal ein paar Kentucky-Spiele sieht und äh, ich habe äh, angefangen gerade so mit, mit äh, den Kentucky-Spielen äh, in der vergangenen Saison, wo halt 9-9 äh, Noel auch, weiß ich nicht, pro Spiel irgendwie, weiß ich nicht, äh, hintereinander irgendwie vier Blocks oder so hat und ich wieder gehört habe, ey geil, da ist wieder so ein neuer Rim-Protector aller Anthony Davis, guckst du dir den mal an und dann war ungelogen, das erste Kentucky-Spiel, das ich gesehen habe, war dann direkt das, wo er sich verletzt hat und dann dachte ich mir so, ouch, ah, also Neulens Noel, auf jeden Fall. Ich drücke ihm die Daumen, dass er da nochmal wieder hochkommt. Er wollte ja auch die Summer League machen, glaube ich, ne? Ja, fände ich auch cool. Ja. Äh, ja, ich habe mich für einen anderen Spieler entschieden. Das werden es auch wahrscheinlich wieder viele, die so die Sachen von mir in der Vergangenheit vielleicht gelesen haben oder den die Podcasts schon des Längeren hören, werden wieder die Augen verdrehen und sagen, ist ja klar, ich habe dann halt Nate Walters ja. genommen. Ähm, weil der wurde an 38 ähm, gezogen und vor ihm sind so klangvolle Namen wie, also die meisten kenne ich gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht wo die spielen äh, Alex äh, äh, Abrines, irgendein Spanier Alan Krabby oder Krab ähm, Nedovic, Goodwin, John Charles, Rudi Gobert Andre Robertson, Reggie Bullock äh, Solomon Hill weiß ich nicht, Lukas, Lukas Noguera, Shane Larkin, ich, ich könnte jetzt immer so weitermachen, also ich finde schon, dass ich glaube äh, drei oder vier Leute davon spielen noch in der, bei NBA-Teams, die anderen sind alle in Europa und sonst wo, glaube ich. Das kann nämlich sein, so, weil das sind da jetzt auch ein paar Fra äh, hier Franzosen und Spanier, das kann gut sein, ähm, ja, aber auf jeden Fall für mich, äh, am College habe ich ihn natürlich auch nicht wahrgenommen, weil er irgendwo da in South Dakota gespielt hat, ähm, ja, hat auf uns College bewiesen, dass er scoren kann. Hat jetzt in der NBA vor allen Dingen bewiesen, dass er verteidigen kann, zumindest am Ball. Ähm, ist ein sehr ballsicherer Spieler. Ähm, macht halt äh, einen Turnover, legt aber dann auch äh, drei Assists, glaube ich, auf. Das ist jetzt für, für einen Point Guard, äh, beziehungsweise Shooting Guard äh, wurde er öfters eingesetzt bei den Bucks. Ist jetzt nichts äh, Spektakuläres. Macht zwar auch, macht auch nur ähm, 7,2 Punkte pro Spiel. Aber er ist für mich so ein, so ein solider Typ einfach, also ist schon relativ alt, hat äh, vier Jahre im College gespielt. Ähm, wie gesagt, verteidigt unfassbar gut, so zumindest am Ball meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann mal gucken, wohin die Reise noch für ihn geht. Ich glaube, das ist für ihn persönlich eine absolute Glückssituation, da gerade in ähm, Milwaukee. Vielleicht startet er auch in der nächsten Saison wieder, wenn Milwaukee keinen äh, anständigen Point Guard in der Free Agency verpflichten kann und die wirklich ähm, Nate Roll, äh, nee, wer ist er? Brandon Knight auf die ähm, zwei stellen, als, äh, als Scorer, der er ja auch ist, dann äh, freue ich mich ähm, auf Nate Walters. Hat sich jetzt von, einer, von einem Handbruch, glaube ich, ähm, wieder vollständig erholt und äh, trainiert wieder. Und dann gucken wir mal, wohin ihn dann diese ja dieser, dieser Sommer führt und ob er in der nächsten Saison nochmal angreifen kann. Gute Entscheidung. Dankeschön. Um, ich finde ja, gegen Michael Carter-Williams kann man natürlich auch nichts sagen, wenn man sieht, wer vor ihm dann ähm, über die Ladentheke gegangen ist. Ja, das war auch eher so der ausschlaggebende Punkt, dass der Kerl dann äh, irgendwie nicht mal in den Top Ten war. So. Ja. Ich mag gerne so große Point Guards, weil die können halt wirklich dann äh, in der Defensive auch mehrere Positionen irgendwie verteidigen. Die haben in der Regel eine recht gute Spielübersicht. und Von daher, Michael Carter-Williams muss, glaube ich, gar nicht werfen, wenn man ihm langfristig dann halt äh, die nötigen Spieler an, äh, an die Seite stellt und mit einem nördlands Neuland in der Mitte und vielleicht ein Jabari Parker jetzt in, im Draft. Oder ein Wiggins, wenn sie es wirklich irgendwie schaffen sollten. Ja, oder wenn Milwaukee äh, Parker nimmt, das äh, ist ja wohl auch noch irgendwie... Ähm, ja, so in der Gerüchteküche wird das so kommuniziert. Äh, ja, ich, ich freue mich dann da auf jeden Fall mal drauf, dass vielleicht äh, auch im Michael Carter-Williams in einem disziplinierteren System zu sehen, in einem etwas ruhigeren äh, ja werden wir dann sehen, also ich... ich, ich halt Philly kann was Großes geschehen die nächsten Jahre. Ja, also die haben ja auch noch eine Menge Zweitrundenpicks. Picks ich weiß halt nicht, so wie gesagt, wenn ihr da mal so ein so ein Nate Walters oder ein Chandler Parsons oder ein Ginobili oder ein Isaiah Thomas, das sind alles äh, Zweitrundenpicks gewesen, auch nicht immer früh Zweitrundenpicks. Überleg mal, wann Ginobili gepickt worden? Ist. Ja. Also ist, ich glaube, 57 oder was war es, ja. Äh, irgendwann war das Ende. sogar in 60er? Boah, das weiß ich nicht. Ähm, nee, ich glaube, nee, glaub, du hast recht mit 57, 58, irgendwie sowas. Das kann gut sein. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass hier ähm, unser Kumpel Saya Thomas da äh, an 60 gepickt worden ist und ähm, ob Manu äh, ne, 57er Pick, gerade nochmal frech bei Wikipedia nachgeguckt. Äh, ja Wenn man so, so ein Glück jetzt auch nochmal hätte da ein Fili und da äh, jemand verpflichten kann, dann wäre das natürlich ähm, krass und dann könnte man, glaube ich, in zwei Spielzeiten, mit denen nur Rookie-Verträgen und einem Veteran an einer Seite wieder irgendwie in die, in die Playoffs kommen und dann vielleicht... Also auch ich glaube, im Osten, wenn da jetzt nichts Gravierendes passiert und der auf dieser, auf diesem Level bleibt, das heißt Miami, Indiana marschieren und dann kommen Brooklyn und Chicago und die Knicks eventuell, die sich dann um die hinteren, oder hinteren Plätze, ist relativ, aber um die Plätze danach streiten, hm. ich glaube, die Playoffs, wenn das Team, wenn die Chemie stimmt, Eventuell schon nächste Saison. Ja, so, ein äh, so ein Überraschungsteam. Ja, im Osten kann man kann man schwierig ein, äh, eine Mannschaft irgendwie komplett ausschließen. Nur ich weiß halt mhm. nicht, äh, inwiefern das überhaupt in dem, äh, in dem Plan vorgesehen ist, dass äh, Philadelphia gewinnt. Äh, also beim, beim Management. Klar kann man den Jungs nicht sagen, geht da raus und verliert. Das macht keiner. Aber man kann natürlich äh, schon dafür sorgen, dass man... Äh, sehr viele junge Spieler spielen lässt weiter in so einem Coach-System irgendwie spielt und dann verhindert man ja auch ein Stück weit den Erfolg und sichert sich erneut einen Top-Pick in der Draft, von daher, ich weiß halt nicht, ob Philadelphia jetzt in der nächsten Saison wieder also ob die Mannschaft und der Coach irgendwie diese diese Marschrichtung dann haben versuch mal dein Bestes und guck dass wir oben angreifen können aber werden wir dann ja sehen, also klar, beim Osten ist alles möglich ich meine, das haben wir bei Charlotte in dieser Saison gesehen, wir haben auch Vor der Saison die meisten gesagt, das wird nichts. Okay. Wer hat denn den besten Vertrag, deiner Meinung nach? Und da müssen wir sagen, es zählen halt Rookie-Verträge, zählen halt nicht dazu, weil das wäre sonst ein bisschen einfach wahrscheinlich. Äh, warte, warte, warte. Ähm Ach ja, das war das Feld, wo ich mir nicht mehr sicher war. Ja. Wo ich mich bei Dirk vertan habe. Ähm, hau du erstmal raus. Ja. Also ich habe äh, halt Steph Curry. Den hat man einen ähm, vier Jahresvertrag für rund 11 Millionen pro Jahr gegeben. Ich glaube vor der letzten Saison, also irgendwie im Sommer 2012, wenn mich alles täuscht. Ich bin da mal so schlecht, ja, was Zurückrechnen das Zurückrechnen angeht. Das kommt ähm, und er ist je nach Blickwinkel und ähm, je nachdem, wie man jetzt äh, mit, mit, mit Parkers Stats und äh, dem System von San Antonio umgehen will, Vielleicht der zweitbeste Point Guard der Liga für einige, ja, zumindest ein Top-3 Point Guard für die meisten. Und ähm, das ist doch mal ein guter Deal für mich persönlich, äh, den die ähm, Warriors da eingefädelt haben. Denn es gibt eine Menge Spieler, die zum Beispiel ähm, in, in erheblich mehr verdienen als ein Steph Curry. Ich sag mal CP3, okay, da kann man, äh, denke ich mal, von der verdient sprechen. Äh, dann haben wir dann einen Devil ein ähm, Derrick Rose, ein Rajon Rondo, ein Jeremy Lin, im nächsten Jahr zumindest, im nächsten Jahr kriegt Jeremy Lin 15 Millionen, das muss man sich mal ähm, vor Augen halten, ein Ty Lawson, Russell Westbrook und ein John Wall. Und aktuell würde ich schon sagen, sehe ich ähm, da den guten äh, Steph Curry ähm, auf jeden Fall vor den meisten äh, von denen eben genannten, gerade halt auch, weil so ein Rose und Rondo ähm, enorm mit Verletzungen halt zu kämpfen haben. Und Darren Williams ja auch. Ich meine, wenn seine Knöchel vielleicht noch einigermaßen vernünftig funktionieren, dann wäre er, glaube ich, nicht der Schatten seiner selbst, der aktuell ist. Ja. ja. Das war ja nicht schön anzusehen. Nee. Zuletzt. Um. Ja, du hattest ja gesagt, äh, Dirk. Und Dirk wird es wahrscheinlich auch, ne? wenn man den Gerüchten glauben nächstes möchte. Nächstes Jahr erst, aber Genau, dass er jetzt irgendwie für äh, 10 Millionen äh, pro Jahr für die nächsten drei Jahre da bei den, bei den Mavs nochmal verlängert. Ähm, ja, ich glaube, da können wir auch von einem, von einem richtig guten Vertrag dann reden. Auf jeden Fall. Für das, was man in seinem Alter noch bekommt, ja. wären also ungefähr 10 Millionen im Jahr auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, fast schon Zu wenig. Ja. Aber das ist halt. Ich meine... Dirk wird wahrscheinlich, äh, würde wahrscheinlich sogar sagen, ich mache das auch für 5, 7 oder ja, irgendwie sowas, aber das ist ja immer so eine Sache, kann man das wirklich, ähm, das ist ja ein bisschen asozial, wenn man so, ein, äh, so eine Qualität hat und letztendlich ähm, seinen Marktwert dann so gar nicht wahrnimmt, Also wie er es dann machen würde, dann würden wahrscheinlich andere GMs ähm, mit einer ähnlichen Haltung dann äh, zu ihren Veteranen All-Stars gehen und äh, sagen, hör mal, aber Björk hat auch äh, ganz wenig und äh, Tim Duncan kriegt auch nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwölf oder so pro Jahr. Äh, Möchte du nicht auch ein Pay-Cup hinnehmen? Ich glaube, da, dann macht er sich unbeliebt bei den, bei den Kollegen, wenn er da sich für einen absolut äh, lächerlichen Preis äh, anstellen lässt. Ja, ich denke auch. Ansonsten so, ähm, wir haben ja äh, bei den ja, bei dem, zumindest beim Überraschungsteam auch noch so ein, zwei andere gesagt. Also mir sind da noch äh, spontan irgendwie ein Jeff Teague eingefallen, der, der auch ein sehr, sehr guter und solider Starting Point Guard ist, der auch noch jung ist. Ähm, verdient halt in vier Jahren 32 Millionen, ist noch, äh, glaube ich, jetzt in, geht jetzt in sein zweites Vertragsjahr. Und halt auch ein Mike Conley, von dem ich ja sehr viel halte, der es auch für rund 9 Millionen im Jahr macht. Ja. Das sind auf jeden Fall auch zwei, die man nennen darf. Ja. Gut, die nächste Kategorie äh, wird von jemand anderen äh, angesagt und ich hoffe, das versteht man dann auch vernünftig. Denn ich habe mir da ein bisschen Unterstützung von unserem... Ja, das hat man jetzt nicht gehört. Schade. Ähm, es geht halt um den The Real MVP Award, weil ähm, die Vorlage von KD musste ich jetzt einfach mal ausnutzen. <lacht> Um, und es ist nicht seine Mann gemeint, aber äh, wir gehen jetzt halt auf die äh, Bedeutung wirklich most valuable Player für sein Team halt ein ähm, also welches Team oder welcher Superstar war wirklich von irgendwelchen Rollenspielern umgeben hatte eigentlich kein vernünftiges Spielermaterial und hat sein Team sozusagen auf dem Rücken dann durch die Saison getragen und da lasse ich dir natürlich gerne wieder den Vortritt und dann darfst du einen raushauen ja, ich habe mich da wirklich schwer getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch über die Bedeutung eines Rollenspielers mir in dem Sinne klar zu werden, wo fängt der Rollenspieler an, mhm. wo, wo hört er auf. Ähm, und ja, dann bin ich irgendwann, ja, das ist wirklich schwer, bin ich dann so ein paar Spieler durchgegangen und bin dann bei den Bulls hängen geblieben und mein Real-MVP in dieser Saison ist der Defensive Player of the Year, Joachim Noah weil was der abgerissen hat äh, nach der Verletzung von D. Rose nicht nur in der Defensive auch äh, an Assists sein, die er dann aufgelegt hat und war einfach der Faktor und der Spieler im System der Bulls und ich finde das ist eine ganz gute Entscheidung ja, auf jeden Fall. Stand ja auch nicht äh, ohne Grund bei mir ganz vorne auf der Liste, weil äh, gut, wenn man sich seine, seine Mitspieler anguckt, buser ja, defensiv ähm, wenig, offensiv war auch mal besser. Mhm. Sein Vertrag, den er hat, auf keinen Fall wert. Äh, Jimmy Butler, klassischer Rollenspieler, halt ein äh, defensiver Lockdown-Verteidiger, aber halt offensiv wenig brauchbar. Mhm. Ja, auf der Polka-Position hat man ja irgendwie sowas wie Kirk Heinrich oder DJ Augustin dann seit Mitte der Saison. Und äh, also, weiß ich, Mike Dundee wie, äh, hat, glaube ich, dann noch auf der auf der Small-Forward-Position gestartet. Er ist einmal heiß gelaufen. Ja, in den Playoffs, ne, glaube ich. Ja, 34 Punkte waren das, glaube ich. Ja, ging ja, kann sein, oder? ja. Ähm, aber sonst war das auch nicht viel vom ja. älteren her. Also, ich glaube, ähm, das ist. Joachim Noah zu nennen, ist wirklich wie gemalt äh, für, diesen, für diesen Award. Ich glaube, das, ähm, das kann man auch äh, auf jeden Fall so unterschreiben. Ich habe dann jetzt aber auch wieder andere Teams noch äh, angeguckt und über einen haben wir eben schon geredet, halt äh, Goran Dragic, der äh, sehr über weite Strecken der Saison halt auch ohne Eric Bledsoe im, ähm, im Backcourt spielen musste. Gut, die Zahlen, die er dann aufgelegt hat, die sind, die sind krass und die waren auch sehr wichtig für den Teamerfolg des Hans. Aber ähm, letztendlich entschieden habe ich mich dann halt für einen meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga und zwar für äh, L. Jefferson. Big L. Ja, von den Bobcats ist. Ähm, ich habe es schon öfter gesagt. Ich meine, er ist, er ist kein Überverteidiger. Aber er macht defensiv halt äh, die Sachen, die ähm, sein Team da aktuell von ihm braucht oder äh, fügt sich in diesem System ein. Offensiv ist er für mich über jeden Zweifel haben und ähm, der Grund, warum Charlotte überhaupt äh, Spiele gewinnt, weil, ähm, seien wir ehrlich, ähm, nur äh, verteidigen das kannst du machen, also das haben die Bulls ja dann auch irgendwann mal gemacht, gerade auch in den Playoffs, ähm, kannst halt versuchen, dich äh, nur über die Verteidigung zu definieren, aber ähm, einer muss halt auch äh, in der Offensive die Punkte machen und bei Charlotte war es halt Big L, wie die Bobcats dann aufgetreten sind, als er nur noch äh, auf einem Bein gehen konnte beziehungsweise dann auch ähm, komplett aussetzen musste, das hat man in den Playoffs gesehen und von daher diese Bedeutung von ähm, Valuable trifft dann glaube ich wieder ihn auch ähm, ja, auf ihn äh, richtig zu denn ja er ist neben Leuten wie ähm, Josh McRoberts gestartet, Michael Kit Gilchrist zwei prototypische äh, Rollenspieler noch aber mehr, Kit Gilchrist ist halt noch nicht mehr Gut, Kemba Walker. Ja. Solange er seinen Wurf nicht findet, wird das auch nicht mehr. Ja, das glaube ich nämlich auch. Bei Kemba Walker kann man sich sicherlich streiten, ob er jetzt nur ein Rollenspieler ist. Eigentlich nicht, aber er ist halt auch noch nicht so der krasse Faktor, der, der irgendwie, den man als Co-Star oder so ähm, dann vielleicht nennen könnte. Und halt Jared Henderson ist auch so ein typischer Rollenspieler, ein Shooter, Scorer. Ähm, ja, von daher Big Adam. Wie man dann nicht vergessen darf, äh, Den ich aber letztendlich nicht reingenommen habe äh, aufgrund des Teamerfolgs ist halt Mello. Weil seine Individualsaison äh, einfach isoliert betrachtet, war halt. Ähm, Über jeden Zweifel erhaben. Ja, war schon krass. Gut. Ähm, wir müssen uns ranhalten Ding noch so ein bisschen, weil ein paar Awards haben wir noch. Ja. war die beste Free Agent-Verpflichtung des. Letzten Sommers, also ein Spieler, der von einem, Neu also von einem neuen Team unter Vertrag genommen worden ist, der halt vorher Free Agent war. Wen hast du da? Ähm, ja, ich, da habe ich mich schwer getan. Auch wieder. Ähm, bin dann im Westen gelandet, in Texas. Und beim lieben, netten Monte Ellis. Ja. Der wirklich eine überzeugende Saison gespielt hat. Ich meine, wir hatten auch unsere Zweifel, denke ich mal, am Anfang der Saison, als er zu dem März gekommen ist, ob er den wirklich weiterhelfen kann in dem Sinne. Aber er hat seine Sache wirklich überragend gemacht. Ich meine, er hat seinen Wurf stabilisiert, trifft 45% aus dem Feld, was für ihn eine wirklich richtig gute Quote ist. Er legt 19 Punkte im Schnitt auf 6 Assists, 4 Rebounds war ganz klar, neben Dirk, der Star der Mannschaft, hat auch oftmals das Heft in die Hand genommen, wenn der Wurf bei Dirk nicht fiel. Also Monta ist für mich ein guter Fit. Definitiv. Ähm, wie gesagt, eine Menge Fragezeichen. Gerade halt auch, weil, er, weil man jetzt so ein bisschen den, den Monta aus ähm, Milwaukee vielleicht im Kopf hatte, zusammen mit Brandon Jennings, was ja... Oder Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken, so was das für, für, für ein Backcourt war und was da für, für Egos am Start waren. Ähm, oh ja. Umso erstaunlicher ist es halt so, dass er, dass er gesagt hat, alles klar, äh, machen wir da in Dallas. Ähm, ich äh, ich höre auch vielleicht mal auf Dirk, ich ordne mich wirklich unter. Ich äh, reiß mir auch in der Defensive ein Stück weit den Arsch auf. Er ist ja ein guter On-Ball-Verteidiger. Das, äh, das hat Dirk ja schon vor der Saison gesagt und das hat Monte im Grunde ähm, bestätigt, dass er das ist. Und ja, über, über Monte Ellis ähm, kann ich überhaupt nichts Schlechtes sagen und ich finde, es war eher ein Gewinn auf jeden Fall als Calderon für die Mavs, weil bei Calderon bin ich mir halt nicht sicher, inwiefern das perspektivisch gut war, dieser Deal, die man ihnen gegeben hat. Aber, ähm, ja, Monte könnte ähm, ein wichtiger äh, ein wichtiger Spieler auch jetzt für die, für die Zukunft sein, wenn man jetzt nochmal in der Free Agency ein bisschen angreift äh, und dann wieder auf die auf die Playoffs ähm, schielt, dann glaube ich... Ähm, ja ist, äh, hat Monty allen Sinn der, Wel äh, Sinn der Welt gemacht auf jeden Fall auch wenn ich mich jetzt wiederholen muss ähm, ist mir jetzt auch egal die Leute können ja gerne jetzt ihre Augen wieder äh, rollen oder äh, verdrehen ja ich nehme halt wieder Jefferson, äh, weil was hat man vor der Saison gesagt er hat für drei Millionen äh, nee für drei Jahre äh, in denen er 41 Millionen bei den Bobcats verdient haben alle gesagt oh mein Gott das ist doch viel zu viel und die mussten ihn überbezahlen und ja äh, Vor der Saison konnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es vielleicht äh, auf die drei Jahre hinweg 5 Millionen oder so zu viel sind vielleicht. Aber ähm, muss man jetzt auch nochmal ganz klar sagen, also wenn ein Big Man, äh, ein Center, der, ähm, der so scored und ein, einer Mannschaft im Grunde so viel bringt, also wenn der keine 13,5 Millionen äh, einem Team wert ist, dann tut es mir leid. Also ich glaube, der hat jetzt auch so ein bisschen sportlich die Antwort auf die Kritiker gegeben. In Utah zum Beispiel hat er mehr verdient. Er hat da in der vergangenen Saison noch 15 Millionen bekommen und ich finde, dass er da jetzt bei den Bobcats nochmal mit frischem Wind und noch ein bisschen besser agiert sogar fast als in Utah. Von daher für mich war das ein überragender Pick-up und für die Bobcats bzw. Hornets ein absoluter Glücksfall. Der verdient okay, auf jeden voll. Fall noch einen äh, Schuhvertrag von MJ, also da da äh, gucke ich drauf. Da, da will ich was sehen. Das ist in MJ jetzt definitiv schuldig, weil ich glaube, er hat wirklich, äh, wie heißt das, Steven Jackson, als er da in, ähm, in Charlotte war und die Franchise zum ersten Mal in die Playoffs geführt hat, hat er auch einen Schuhvertrag von MJ bekommen und ich glaube, den hat er heute noch. Der spielt ja gar kein Basketball mehr, seine Knie schwellen nach 10 Minuten an äh, auf die Größe von Wassermelonen, aber er kriegt trotzdem immer noch die neuesten Kicks von von MJ geliefert, oder? So. Das, das will ich für meinen Homeboy Big L auf jeden Fall auch. Da muss man... Vielleicht vielleicht ja, ja. Ja. Äh, gut, jetzt wieder <lacht> ein bisschen ernsthafter. Die besten Spieler unter 25 pro Person, äh, pro Position. Also auf jeder Position... Pro dürfen, Person, ja. Auf ja. <lacht> jeder Position dürfen wir halt nur einen nennen. Und ähm, Ich weiß, im Back Backcourt sind wir uns glaube ich einig, da darfst du dann einfach mal sagen, wen wir haben. Äh, Point Guard, unseren Homeboy, John Wall. Mhm. Äh, Shooting Guard... Thompson. Ja. Der ja, im Moment vielversprechendes shooting -Guard in der Liga, möchte ich sagen. Ja. Nee, gut. Ja, ich, da musste ich, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich musste überlegen. Weil ich auch Bradley Beal immer noch vor Augen gehabt habe, der starke Playoffs gespielt hat. Hm. Ja. Ich, ich, ja. Klar habe ich auch überlegt. Ne, zwischen den beiden. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass ich. Äh, ja. Bradley Beal total cool finde, aber, aber ich sehe Clay Thompson ähm, hat vielleicht ähm, gerade defensiv vielleicht noch so ein bisschen mehr ähm, Potenzial, einen Unterschied auch zu machen äh, bei all seinen offensiven Fähigkeiten. Auch von seinen Proportionen her. Ja, ich, also er, er, er kann im Grunde irgendwann mal äh, der beste Shooting-Guard der Liga werden, da bin ich eigentlich ähm, ja glaube ich äh, fest dran und ähm, ob er jetzt in der nächsten Saison äh, wirklich dieser Spieler als dem man einen Maximalvertrag geben soll, ähm, weiß ich jetzt halt nicht, aber auf seine Position, äh, wenn du sagst, äh, ich bin Shooting Guard und äh, die Position ist jetzt noch mal ein bisschen äh, scheiße in der NBA besetzt und ich sehe mich als einer der Besten, da müssen die Warriors wahrscheinlich in die Tasche greifen und ihm letztendlich mehr Geld geben als ein Steph Curry. Aber äh, soweit ist es ja noch nicht und da werden wir, denke ich mal, dann im Laufe der nächsten Saison noch öfters drüber reden. Ja. Ja, Small Forward. Wen hast du denn als ja, wollte ich dich gerade fragen ja Paul George, habe ich eben ja schon äh, gesagt Also er für mich im Moment hat es halt noch ein bisschen äh, äh, Der bessere Spieler ist Aufgrund seines Two-Way-Games äh, Wen hast du? Ähm, KD's Homeboy Kawhi ja. Leonard Gut ja Bei mir hat, war die Defense da so ein bisschen Weil wenn ich mir meine Films angucke Da hätte ich sonst die Defense Ein bisschen vernachlässigt und da hat dann Kawhi den Ausschlag In der Defense gegeben Und er hat einen Ring als er 20-jähriger Finals-MVP. Ich glaube, im Moment bekommst du da ähm, wenig Gegenwind, wenn du Kawhi als... Äh, ich glaube, Paul George ist ja glaube ich auch schon 24 oder so. Äh, Kawhi 22 und äh, von ja. daher gucken wir mal, wo Kawhi mit 24 ist. Power Forward. Ja gut, äh, da sind wir uns glaube ich auch wieder einig gewesen. Äh, Anthony Davis. Klar. Also... Gibt eigentlich keine zwei Meinungen da, denke ich. Nee, auf keinen Fall. Der ist mit seinen 21 Jahren so weit, also es ist ein Phänomen. Definitiv. Wobei ich ihn jetzt so ein bisschen auf, ähm, auf Center gesetzt habe, so weil ich da wieder irgendwie ein bisschen Tricks musste, weil es, mich regt das so auf mit diesem Big Man, so mal äh, Small Ball Center und mal klassischer Center oder was weiß ich. Also es ist äh, immer so ein bisschen ja immer so ein bisschen auf kleinkariert. Ja, ja, es ist immer so ein bisschen kleinkariert, finde ich so. Also ich habe jetzt Anthony Davis einfach auf die Center-Position gesetzt und auf Power Forward, weil er noch unter 25 ist, halt äh, Serge Baka, von dem ich auch ähm, einiges halte. Äh, finde ich auch ein überragender Spieler. Aber ich weiß jetzt dann, dass du auf Center ähm, einen anderen Herren hast, der ähm, für viele auch sowas wie ein, ja. Komm All-Star ist. nach all glaube ich, so kann man sagen, ja. Ja, mein Homeboy, äh, André Drummond, Ich meine, wer mit äh, 20 Jahren in seiner zweiten NBA-Saison 13 Punkte und 13 Rebounds zum Still in der Regular-Season holt oder auflegt vielmehr, der hat da eine Nominierung in meinem Team durchaus verdient. Ja. Ich meine. Vor allem, ich halte einfach. Ich meine, ich habe. Äh, im vorletzten Pod, als wir uns über die All-NBA-Teams unterhalten haben, habe ich da so ein bisschen äh, gegen die Leute geledert, die meinten, er hat da schon eine Daseinsberechtigung. Mhm. Das sehe ich immer noch nicht, aber der Junge ist 20 Jahre alt, also ich glaube, ähm, ein paar Jahre, wenn er auch in se an seiner Defense arbeitet, ähm, noch mehr arbeitet, kann das auf jeden Fall irgendwann mal der Weg ins All-Star-Team werden. Mhm. Ja. Sehe ich ähnlich. Ich meine, der der gute André Drummond legt ja jetzt schon ziemlich imposante Zahlen auf, Das ist ja eben gesagt. Vor allen Dingen hat sich auch ordentlich gesteigert, im Vergleich zu seiner ja, Rookie-Saison. Das auch auf jeden Fall. Ich werde nie vergessen, so was für viele Fragezeichen wirklich vor der Draft, gerade menschlich, an ihm dran hafteten. Von daher, ich bin positiv von André Drummond überrascht. Ich fand es halt nervig, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, die ihn als all star snap irgendwie betitelt haben. Ich sehe ihn gerne spielen, das auf jeden Fall. Ich mag auch so seine, seine, seine Athletik und ich glaube, er hat eine Menge Tools, die er dann im Grunde in, in der Zukunft noch so einsetzen wird, dass er halt ein recht dominanter Bigman sein wird und vielleicht irgendwann dann auch mal so ein Noch würde ich wahrscheinlich nicht in die Top Ten setzen, aber so vielleicht mal irgendwann so ein Top Fünf Center. Ähm, mal gucken, wie inwiefern er an seiner an seiner Offense dann auch arbeitet. Äh, da sei er ja auch sehr limitiert und äh, wie das ja. mit den Freiwürfen aussieht. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Aber mir ja. gefällt das das Zusammenspiel mit Greg Monroe und ihm. Finde ich auch ganz stark. Ja, wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Ja, er wird Free Agent, ne? Ja. Monroe. Ja. Und äh, oh gut, aber ganz ehrlich, ihn neben Josh äh, Smith, das wäre, glaube ich, ne, die reinste Blockparty dann in, ähm, in Detroit, also die beiden Athleten, ah, okay. die auch so Shotblocker sind, also da glaube ich für die für die Leute, die von Defense äh, im, im puren Sinne, sage ich jetzt mal, nicht allzu viel halten, äh, die aber auf äh, die ein oder anderen äh, Monsterblocks stehen, für die wird dann wahrscheinlich Detroit ähm, eine ganz äh, ansprechende Mannschaft sein. Und ich muss noch was sagen, der gute Herr hat auch für die, die Twitter besitzen und Account haben, Er postet auch ab und zu wirklich äh, ganz frische RB und Hip-Hop-Tracks, also <lacht> starker Junge. Er war ja auch mal, er hatte jetzt noch mal irgendwie ähm, eine Affäre mit irgendeiner vom, von, von irgendeiner Kindersendung irgendwie, die bei, auf dem, ich weiß gar nicht wie das heißt, Disney Channel oder so in Amerika. Und die war irgendwie 1,50 oder so. Alter, ich, die beiden Keine nebeneinander. Kerl. Alter, ich glaube, die, so, die hat dann so beschrieben, ja, ich wusste nicht, ob ich auf ihn stehe. Ich habe mir einfach äh, einen Stuhl genommen, habe mich draufgestellt und ihn geküsst. Und da hat sie wohl festgestellt, dass sie angeblich nicht auf ihn stand, aber mein Gott. Äh, ich, ich muss auf jeden Fall mal das Foto zeigen. Ich habe auch noch so ein äh, etwas versauteres Foto, das so ein bisschen vergleicht, äh, die Proportion so ein bisschen äh, vergleicht. Also super geile Geschichte auch. Ich weiß nicht, Haben wir das nicht auch von Check irgendwie? Ja, Check hatte ja auch so eine 1,50 Frau. Ja, ja. <lacht> Das stimmt. Aber okay. wie gesagt, eine grandiose Story war auch so ein bisschen äh, eine lustige Off-Court-Story äh, in dieser Saison für mich. Wo er sich dann auch mit mit ihren äh, 14-jährigen Groupies irgendwie angelegt hat. Und, ähm, wo er irgendwie, wo ich irgendwie, das, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, wo irgendeiner zu ihm angekommen ist, und sagt: Ey, ich hau dir einen auf die Schnauze, wenn die nicht gut behandelt sind. Und er so: Ja, gut, versuch mal. So, weißt du? Ich bin 2,18, <lacht> bin, 2, 18, bin ein übertriebener Athlet, ich wiege irgendwie so und so viel äh, 120 oder was Kilo. Kannst ja mal versuchen. Ja, stimmt. Ich habe nämlich vorhin, weil ich nämlich was äh, wegen seinen Stats geguckt habe, und dann habe ich die Story gefunden. Deswegen musste ich vorhin so schmunzeln. ja ah, Geiler ja. Kerl, ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, Janity McCardy oder so heißt sie. Ich kannte sie vorher auch nicht, aber äh, ich fand dann auch die Fotos, die ich dann von ihr gesehen habe, recht ansprechend. Aber das darf meine, das darf meine Freundin jetzt auf keinen Fall hören, deswegen hören wir auf, darüber zu reden. Ähm, Was war denn dein persönliches Highlight der Saison? Also kann jetzt ein Spiel sein, kann eine Playoff-Runde sein, kann nur ein gewisses Play gewesen sein? Was, was ja, hat dich, Das ist äh, schwer. Sehr. Das war wieder so eine richtig entertain äh, entertainende Saison. Also äh, hier, die erste Runde, Mass ging Spurs. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall nennen. Das ging ja auf und ab. Aber mein persönliches Play of the Year ist eindeutig der Dank von LeBron gegen die Bobcats und der Stardom in der Luft mit MJ. Ja. Ich feiere das heute noch nicht. Und auch den Blick von MJ. Oh. <lacht> ich habe ich hab das, ich hab, ich hab das Spiel gesehen. Ich habe hab offen im Mund da gesessen und dachte mir nur so, what the fuck. Ja, der, Das war frech, aber dann auch irgendwie, wenn man sich dann Danach noch die Hände geben kann und sich umarmen kann, alles zumindest den Anschein macht, als wenn alles cool wäre. Dann äh, gehört zum Sport. auch ist auch so. Also es gab ja auch schon mal äh, irgendwelche Gerüchte, dass ähm, MJ nicht so ganz den Hype glaubt oder so. Und wenn man dann so ein bisschen mal voller Selbstvertrauen mal ein Zeichen setzen will, auch wenn er der größte Basketballer aller Zeiten ist in meinen Augen, dann darf man das ruhig machen. Also ja. ich sage mal, man darf seine Fresse äh, so weit aufreißen, wie man sie dann auch, äh, wie man es dann auch ähm, irgendwie rechtfertigen kann und äh, LeBron ist aktuell der beste Spieler, er ist wahrscheinlich der beste Spieler der Post-Jordan-Ära und wird vielleicht auch irgendwann mal in einem Atemzug mit äh, MJ genannt werden, von daher ist alles cool für mich. Ähm, ja. Auch wenn ich total Jordan-Fan bin, also, ja, was auch immer. Ähm, ich habe ihn, hab ihn leider verpasst. Liegt auch in meinem Alter, aber eben, du konntest da nichts für... Aber ich sag dir, was früher hier los war, gerade hier in Deutschland, ich meine, wir haben ja wir haben ja so Sachen wie League Pass noch nicht gehabt und dann immer so ähm, wie auf Videokassetten irgendwie die konnte man kaufen so irgendwie MJ und so die Story und auf DSF oder Sport1 lief ja dann so Sachen und dann als er dann sein äh, sein Comeback von ähm, äh, zu den Wizards irgendwie angekündigt hat wo er da irgendwie für eine Million pro Jahr gezockt hat ja da war was los wir sind alle wirklich äh, einen Tag später in den nächsten äh, Footlocker gefahren und haben uns dieses scheiß MJ Wizards Trikot geholt also das Heute noch nicht ich verstehe, warum ich das in Weiß mir gekauft habe. Aber na gut. Äh, das war auf jeden Fall ein krasser Hype. Und der hat meine Kindheit einfach auch so geprägt. Ähm, ja. Geht nicht anders für mich. Ähm, ich muss da einfach immer MJ irgendwie noch so ein bisschen ähm, ja, die erste Position geben. Mhm. Zu Recht. Ja. Wenn, wenn du das selbst als äh, Hiel und äh, LeBron James-Fan so sagst, ich, dann ist ich, es ich, auch okay. Ich möchte sagen, ich vergöttere LeBron. Aber. Im Moment, er hat das Zeug mit ihm in einem Atemzug genannt zu werden, aber da muss dann noch ein bisschen was kommen und ich bin mir sicher, da kommt auch noch was. Ja. Ähm, persönlicher Moment, äh, der war auch dann sehr persönlich, weil ich äh, glücklicherweise dann ähm, vor Ort war, sonst äh, hätte ich wahrscheinlich auch ein ähm, anderes äh, Highlight, war halt äh, Dirks Buzzerbiter gegen die Knicks im Madison Square Garden. Ich war das zweite Mal im Garden, beim ersten Mal legt äh, Steph Curry 54 Punkte auf und beim zweiten Mal äh, rastet Dirk einfach völlig aus oder ich glaube, okay, so gut, war war sein Partie gar nicht, aber dann in einem sehr engen Spiel dann den, den Buzzerbeater gegen die Nix versenkt, ähm, war für mich so einfach nur so, oh, krass. Also es, äh Das nächste Mal nimmst du mich mit und wenn es im Handgepäck. ist. Ja, ey, aber ohne Scheiß, bisher, ich war zwar bisher nur zweimal im Garten, aber es ist immer irgendeine abgefahrene Scheiße passiert und äh, das kann gerne so bleiben. Also, ähm, ja, Dirks Buzzabieter fand ich, fand ich Wahnsinn, weil ja, ich doch. war auch so der Einzige, der sich so heimlich so gefreut hat. Ich so, oh, geil! Und äh, die ganzen Nicks, so, oh, Scheiße! Und äh, irgendwie, Mello, was machst du da? Wo hast du deine Hände, du Idiot? Und da äh, war herrlich. Ja, ich bin auch schon richtig geil. Nächstes Jahr äh, nach Miami, äh, Traum geht in Erfüllung. Ja. Kannst du dich auch, denke okay. ich, mal drauf freuen. Ja, auf jeden Fall. Mal sehen, wie das Team bis dahin aussieht. Ja, ich hoffe ja noch irgendwie, dass äh, ja LeBron muss halt bleiben, weil ich bin ja nächstes Jahr auch in Florida und ähm, wenn LeBron bleib, bleibt, dann werde ich mir wahrscheinlich auch eine überteuerte ähm, Heatkarte kaufen, die ja preislich schon fast auf Nix-Niveau ähm, sich befinden. Aber ähm, falls LeBron wirklich wechseln sollte, dann muss ich dann doch mal überlegen, ob ich meine kompletten Spieler halt nur noch Orlando verlege. Das was wahrscheinlich für dich... Äh, Unverständlich wäre, aber finanziell für mich dann mehr Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Finanziell verstehe ich das. Ne, wo soll er denn hin? Der bleibt mit seinem Arsch schön in Miami. Ja. Und wenn es ein Maximum-Vertrag wird, ist mir egal, der bleibt. Ja, das hätte jetzt auch schön das Wort zum Sonntag sein können, aber wir haben ja noch eine, den allerletzten Award, den höchst subjektiven Lieblingsspieler-Award, also dein Lieblingsspieler in der NBA. Abseits von MVP und Stats und Gedöns, äh, einfach aus dem Bauch heraus, wen er am liebsten zocken sieht. Den King. Persönlich. Oh, Überraschung. King James. Hm. Das war jetzt nicht allzu überraschend, ich weiß. Ja, er ist ja kein Problem. Ich meine, er könnte von mir wahrscheinlich auch genannt werden, aber ähm, wir müssen uns da auch widersprechen. Das äh, kündige ich ja auch immer so an. Und so, also ich meine, ich... ich ähm, habe ihn zwar auch auf dem Podest stehen, aber da die Heat ja an der, an der Ostküste spielen und häufig ähm, zur selben Zeit wie zum Beispiel die Nets, komme ich halt auch nicht äh, allzu oft dazu, die Heat live zu sehen, halt äh, ab und zu im League Pass, damit ich auch weiß, worüber ich hier im Podcast äh, reden muss. Ähm, ja, äh, von daher eigentlich ist mein Lieblingsspieler halt Brook Lopez, aber das war in der, dieser Saison ähm, wenig, äh, was, was man von ihm sehen konnte und dann ähm, ja, habe ich äh, einfach äh, gemerkt, dass ich mir am liebsten ähm, John Wall halt äh, angeguckt habe in dieser Saison und der so ein bisschen so mein mein Lieblingsspieler wahrscheinlich geworden ist. Ähm. Er ist bei mir auch auf dem Podium. Ja, also ich, auch jetzt nochmal um so eine kleine Anekdote zu erzählen, so ich habe halt, ähm, hab halt gesagt äh, zu meiner Freundin irgendwie im vergangenen Sommer, ey Schatz, wir müssen auf jeden Fall wieder äh, nach New York, die Netze haben übertriebenes Team zusammengestellt und so als dieser Blockbuster-Trader halt äh, über die Bühne ging, ist so, mir ist scheißegal, wann wann und gegen wen, wir müssen auf jeden Fall wieder im Februar nach New York. Die gesagt, alles klar, äh, ich habe dann vier Wochen lang irgendwie Geld zusammengekratzt und habe nur noch ein bisschen äh, was nebenbei äh, gearbeitet so und dann genug Geld gehabt, Reise gebucht, einen guten Deal bekommen und dann auf einmal stellt sich raus, ja scheiße, die Netz äh, sind auf dem äh, Trip, weil irgendein scheiß Zirkus im Barclays Center ist. So habe ich richtig langes Gesicht gezogen und dann... Als die Saison losgegangen ist, mal gemerkt, wie krass John Wall in die Saison reingekommen ist, und dann gesagt: Ey, Schatz, hast du nicht Bock, irgendwie nach Washington mitzufahren, so ein bisschen weißes Haus gucken und so? Die so: Hä, willst du jetzt nur das Weiße Haus? Dann gucke ich so: Ja, ja, ja, ja. Ja, und dann natürlich eine Wizards-Karte geholt, auch für, für sie dann natürlich auch. Und ähm, einfach halt, eigentlich nur um John Wall zu sehen, weil ich habe ihn halt vor zwei Jahren schon gegen die Nets gesehen, da war er halt noch nicht so der John Wall, den man in dieser Saison gesehen hat. Und äh, von daher, er hat mich übertrieben geflasht in dieser Saison und ist auch so weit wie mein äh, Lieblingsspieler dann neben oder außerhalb der Netz ähm, geworden. Kann man, glaube ich, sagen. Gut. Nochmal enorme Schwaflei am Ende. Es tut mir leid. Ähm, das war's dann aber für heute. Das war das Zitat zum Sonntag. Ja. Ähm, nee, die These. Nee. Naja. Irgendwas. Egal. so Sonntag. Äh, ja, nächste Woche geht es auf jeden Fall weiter mit den Anti-Awards. Also ihr könnt euch ungefähr ausmalen, dass ähm, die Sachen, die wir heute positiv ähm, hervorgehoben haben, dann in der nächsten Woche dann wahrscheinlich äh, etwas ähm, ja, negativer behaftet werden, sein. Und lustiger. Hoffentlich lustiger. Ich weiß ja nicht, was andere Leute lustig finden. Ich finde mich ja zum Schießen komisch, aber äh, <lacht> andere Leute sind meistens halt nicht. Ähm, ja, äh, vielleicht auch noch die eine oder andere Kategorie. Vielleicht gehen wir mal auf Twitter und äh, packen irgendwelche Affären und ähm, Ex-Frauen oder irgendwas sowas aus, weiß ich nicht. Ein bisschen äh, sinnloses Rumgerede, dann abseits des Basketballsports. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich ähm, nicht viel zu sagen. Ähm, es kommt auf jeden Fall noch was zu Marching Gott hat. Ich weiß, dass ich das schon seit zwei Wochen sage. Aber da im Moment nicht allzu viele Leute ähm, gewillt sind, ähm, Sachen zu lesen, weil die WM halt läuft, ähm, schiebe ich das so ein bisschen vor mich hin. Und, äh, mach halt, ich verklage die äh, FIFA noch dafür Ja, echt, also wir, wir müssen echt äh, Klicks einbüßen, weil äh, die blöde WM läuft Wobei ich da gleich auch wieder vom Fernseher Kleben werde äh, sechs, sechs Stunden oder so Nee, gar nicht, also die, die fangen um sechs an Und ich glaube um zwei Uhr gehe ich dann immer ins Bett ja. Das ist ganz schlimm Und ich verpasse jede Nacht äh, Jeopardy Weil immer noch die zweite Halbzeit dann Vom äh, Mitternachtsspiel läuft, da bin ich auch Nicht einverstanden, wie die FIFA die Spiele legt Aber das ist wieder ein anderes Thema Ähm ja, auf jeden Fall NBA, äh, WM, das läuft und deswegen wird der Block jetzt wahrscheinlich auch nicht so krass äh, gefüttert werden. NBA-Chef ähm, kommt halt das, äh, die Season Preview zu den Nets und wahrscheinlich auch zu den Utah Jazz. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, da muss ich nochmal Rücksprache halten. Und von daher ähm, ja, bedanke ich mich einfach äh, von meiner Seite fürs Zuhören. Nächste Woche dann gerne wieder mit den Anti-Awards und ähm, weiß nicht, wenn du noch was zu sagen hast, kannst du es gerne raushauen. Nö. Ich bin zufrieden. Sehr ja. schön. Da bedanke ich mich bei dir für das nette Gespräch und ähm, wünsche dir ich das Beste. Gegangen. Bis nächste Woche. Hau rein. Hau rein.